Buenos. Good, Good morning. Good morning. Good morning to you. Më si. më gjësë blendin, më mm. më gjësë saltini, më më gjësë oltam, më më gjësë lori, më më gjësë jutë dhe shumë misi Mirë zë këni ardhur në krybin e më gjësit i, për shëndesim që të gjithë dhe juro e mi mm. ti të këndshme për para Le tjetë e mirë, në fakt Dhe duke cikur do tjetë e mirë, sështë Sot është mërkur, parkson, po për. Da dhe sot ka tre Tre djetori Tre djetori Po, i ku dhe djetori <laughs> Jo, ne omësu asyritani me këto, dritat me kë Tutë të terogneri po them, të terogneri po. Te ka punë sigar park. Megjithëse janë janë varur ca ornamente mbi bulevard. Nuk e di anë dizen mbremjes, kam qelluar në mbremje këtej. Ku bëm, ku bëm pedonali shëshin. Po duhet ndiza. Zviun thash sot. Asun. Sidomos shumë vol. Bon. Këto qëndë komi këto këll, kështu që. Është vërtet. vërtet. Është vërtet është. Sa bëhetën dje? Mirë. Mirë? Vere vere. Sot është një ditë e shënuar, është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, gjëra mm -hmm. fjala. Po, mm është -hmm. vërtet. Ëm, se gjithmonë muaj dhjetor muajin sensibilizimi me data të ndryshme, po do të takojmë edhe këtë më sot. Sepse ka grupe të ndryshme njerëzish me aftësi të kufizuara, ata i kanë fizike, ata i kanë intelektuale, në formave nga të ndryshme. Kështu që por do të dëgjoni se Ja, uh, pa një takim dje për uh, pikërisht për këtë bisedë dhe, dhe vizitë që do të kemi sot, edhe vetë shumë interesante. Ju premtë për këtë. Me tëm pris. Okej. Okay. E siguroj që Aldin se mban më vendi, tani ndaj se. Kur do vin, kur do vin? Ehm, <laughs> uh, etjerë etjerë. Ju e keni bërë ndonjë? Po një ditë. Okej. Do punosh. Dakor. Faleminderit. Nuk i pyet më. Kthehem pas vanqynë me qesit miqdashëve për shëndetësimi, urojim një ditë fantastike. Data është 30 dhjetor edhe për sot në blending. Jeri, Jess, Altinin dhe Alton, edhe Lorin, po. Një minuta. Try keep you close to me but I got in between tried to square not being there but said that I should have been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 është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klavi Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dërat. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10, në klugin e mgjesit, në klab FM, në një 100.4. Dhe tani kalendar historik me jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1586, Sir Thomas Heriot thjell patatet për herë të parë nga Kolumbia në Angli. Në vitin 1621, Galileo zbulon teleskopin. Në no vitin 1818, Illinois bëhet shteti 21 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në no vitin 1910, fizikanti francez George Claude prezanton llampën e parë të neonit. Në no vitin 1917, pas gati 20 viteve planifikimi dhe ndërtim hapet për trafik ura Quebec.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 Në vitë i 1973, pionër dhjetë merë fotografite para nga afer të Jupiterit. Në vitë i 1984, Harry Stevens dhe Telma Lucas u martuan së bashku në azilin ku jetoni në Wisconsin. Harry ishte 103 vjeq, dërsa Telma 84 vjeq, duke i bërra ta nusja dhe dhëndri mëj vjetër në gjith historin. Në vitë i 1992, dërgojët së mësoja e parë në botë. Në vitë i 1993, princesha e Britanis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 Më së vini në krye miqësit, është edhe 11 minuta në këtë mm -hmm. moment. Ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Altinën Ordan dhe Lorin. Mohën miqësit për atë përthiel për ato punët tua. Ja, më së vakti tregoi një histori të vogël hollandese. Shikoj që koha është vonë dhe thoshata duhet që të vendosin edhe pak muzikë. Por, uh, kur të themi, do shikojmë uh, se çfarë ka ndodhur në Holland, ku dikush ka një shtëpi për shitur. Mm -hmm. um, është një shtëpi e cila Nga sa duke të ka pasur qëmimin pak të shtrejnë të rreth 500.000 pound është kërkuar për këtë shpi Mështë edhe qëmimet e këtyre real estate si qënë në land janë të shtrejnë Me që të atë kuj ka menduar që të bëjt i shka tjeder Ka menduar të instaloj një tren i cili vjen vërdal shtëpis wow. Po, është nga këta trenat e këpër asysh uh -huh. ku mund të hypësh dhe të vizitosh atë në pak minuta Kjo edhe për të grumbulluar më shumë vëmendje të kësht Por në pak minuta, a njerëzit që vinë dhe shikojnë, mund të vizitojnë gjithë Sëpër, pokër, të gjithë shpinë Pas pak të ja tregojnë më shumë nga kjo Tani e shkoja për të gjuar Listen to the Man nga George Ezra Këtu në klubin e mëqesit në valet e krab FM në 104 Të ata është të redjetorë, miqë ju përshëndesim Jo rojëmi ti të mbarë, është e mërkurë, miqë se vini në programë and heavy on your single bed i want you all the doubt to get to love you just do i feel the tears when you not tell no when i hold you well i won't let go why should we care for what they're saying anywhere we so younger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 younger than you know oh, oh, oh. you don't have to be there baby you don't have to be scared babe you don't need the plan of what you want to do won't you listen to the man that's loving you oh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 Get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mi siguro që më jepet. Shëndet, është 10 minuta. Ah, po i drejtohem për këtë historinë nga Holanda të këtë sotrisë që doonte të shisë të shtëpinë. Me siguri që ka për ta shitur tani. Po ja ku që edhe video njerim është një tip ka mbushur nën Inxhinier, ju ses ka mundësi tjetër që ta ketë ta ketë arritur atë. Shikoj pak, se si njerëzit vinë tek shtëpii, hyjnë në një tren të vogël, midisashoj që e kanë instaluar me shina, të cilat futen në bodrum fillimisht, pastaj dalin në dhomat e ndryshme të shtëpisë, kalojnë përmes kuzhinës, ngjiten lart tek dhoma e gjumit me full indoor aparaturë. Ka edhe listuar një regjistrim që shpjegon vetë se me cilën do ndodhesh. <luc> Ide geniale do të thotë. Po, edhe gjilla ndodh në rreth 2 minuta. Ti mund ta shikosh nëpër. Mund të ndërë një xhiro atkaj. Po desh e bje, po desh mos e bje. Po desh e bje, po desh mos e bje. Tani ka dalë edhe në televizion segondo më dhejum dhe nëse koha është e pamjaftuarshme për ta parë të gjithë shtëpinë mm -hmm. uh, ëh në 2 minuta mund të asaj koma... një xhiro tjetër po mund të bësh një xhiro në këmbë ja mund të vishet edhe në këmbë nëse mm -hmm. je i interesuar <laughs> që shikosh po, edhe detajet por njerëzit janë kënaqur dhe po vinë këtu me qindra në ditë për të parë uh... duket si këmbë lojrash po për sa më dendon ti vori dhe një çmim është Shumë interesante sekondës. Po. Po, kushtja e njerëzianë, po, po <laughs> <laughs> e ka për ide. Po. Sa klagjishin. Argumentuese. Po ti vjen kështu diske lek fare, e kupton? Gjira ka mposhtur në, në finals, nuk ka normal. Në në... në Fundi kërkosh klientit një billetë, normal. Ese këqënia, e dyta që bësh sot, ëm në lidhje me me zemrën e mirë dhe bujare të të kujt. Të klientëve që janë Në detë, klientët në anije mm. Cilët porosisin Her pasere, porosisin Për të ngërën edhe këto Karkalecët I... Këtë që është ajo? Këtë që është ajo në, në një... Një Lobsters, jeri Lobsters, ose e thëndryshe <coughs> Këtë jo në është një fjallë që gje... Harroba të që prave harroba, unë gjithmonë e harroj që... Nuk e përdorim shumë ato po a si, si gaforre dhe karkalit italian e thon arragosta mm, po po nuk është fjalë shipë jo ka një fjalë ajo sa është sa është që vjen sa është vjen rasti për ta përdorur atë ne kthem dim nga nga dëgjues që mund ta mbajnë mend po neyse sa rrova dashim këta lobsterat um janë përhapër në Atlantik sidomos jo ato tekni jo dhe aq në në Azë po gjithsesi ka dy lloje dhe çfarë ndodh është që që janë në, Ne janë shumë shpesh turistë, të cilët i blejnë ndërsa janë në anije, në njërë nga këto anijet turistike, ta dhe i blejnë të gjalla nga akuariumi që ata mbajnë, se i mbajnë të gjallë në akuarium. Dhe thua dua ata aty, ta kapai kamarieri pasaj shkon në gatuan në kuzhinë dhe ta sjellin në pjatë të madh për ta ngrënë. Këta u thon, dua ata aty, por nuk dua ta ha. Por dua thotë që ta lshojnë në det. Sepse kanë zemrën e mirë dhe duan që që t'i lshojnë t'i lshojnë këto Kafsh në të këta... B... Po, po, e kupte, kupte. Duan t'i lënë të lirë. Butak, kam që më në deti se me, me, me shgoa allë janë, nështu, përbërënda të butë. Cishtë ajo, kure kanë në skeletin të këtujrë në brapsht? Këmë, mm. Jo, këtës kemë buluar me mishë, po mishin buluar me kocë. Arragost, që... Një arrag... <laughs> <t 'i thua> <laughs> arragost, t'i thua arragost, unë zdoa t'i them arragost, po nga i nalti t'i them që fare. Po, gjithësi, ekspertët thonë që ë Sepse shikojmë, gjejmë her pas herën tona ata të racës uh, kanadeze apo amerikane, atë lloj që rritet në brigjet e Amerikës Veriore, e gjejmë në brigjet e Anglisë dhe në Evropë dhe nuk janë njësoj këto na thonë ndryshajnë jo nuk janë njësoj dhe shpesh i gjejmë me llastici që u kan kapur edhe edhe ato Masha u kan kapur oh, me me llastice ashtu kapen ato që të mos mos pic coin ah edhe nuk u haqin kthe kan parë një tjetër Madia kan parë në televizor dhe më bëri dhe më përshtypim kur elçon njëri ai ishte me llastik oh, po si do ja. ti hapa ajo ja, Masha ato i duon atje për të mbrojtur apo po ai kishte se ai kishte dot se do handa këto pasta Eh mund pranhen këta. Do hanë këta që janë. Ka mënyra, më ka mënyra me qëshërë, diçka të tillë që. Po gjithsesi, ë uh, Po nuk është e mirë jo. Ato duhen ngrën. Duhen ngrën ata. Sepse nuk përshtaten m... <laughs> dot me llojin që gjendet atje. ë mm -hmm. uh, Nëse arrin që të shumohen, ë uh, pasardësit e tyre janë infertil. Për saj nuk uh, nuk shumohen më tej saq, por shumicën e rraceve ata nuk duke, pas, nuk bashkohen dot mm -hmm. me këta të tjerët dhe, dhe mund edhe të përhapin sëmundje që I ka në tjekë shu që më mirë hajnë i thonë ata Se, se sa të i gizh në jetë Se zjasin më dhe. shumë që ose i gatuan Se sa kur i jetë në jetë <gjë> <është> E <vërthet. gjë> shë e vërtet Por që përshikoja që um, Me një gjitha të ekspertë thonë që nuk është e ka nëjnë rezik Se kjo ka vite që ndohë Si fenomen Që mm. klientë restoranteve kërkojnë Me jep një të tilë edhe pasaj E hedhin Ose i kërkojnë ka marir direkt që të hedhin e i në jetë Si një aktë Ba meshi edhe shpëtimi Kavzha, po nuk është se ka shkaktuar ndonjë dëm tonat, apo nuk është se ka ndonjë dëm thjesht. Por koca e bënisa. Ëh. Ëmira është që mos sa bëjnë. Ëmira është që mos sa bëjmë. Mm Ëmira -hmm. është që mos sa bën. Mm -hmm. Po njerëzit kanë qep që ta bëjmë. <laughs> Okej, okay, mirë. ë uh, ne do të shkojmë tani me dashur në muzik nga YouTube The Miracle of Joe Germon. Mm -hmm. Është kë, më duhet të asht albumi i ri apo jo? Ngaj fund. Songs of Freedom, kemi bashkën këtu në JMJ-sit me më shumë. Ju përshëndesim. një ardhën program, është 7.27 minuta, së për të gjuhat, është uh, The Miracle of Joy Ramon nga you two fjare në ka Gjeri Ja, jo, më han bëri përshtypje isha duke uh, kërkuar për mm. gjëra të vjetra. Kërkon për gjëra të vjetra ti? Ku i kërkon? Jo, po, është një ndërtesë uh, dhe kjo më doli në Britaninë uh, e Madhe, dhe bëhet fjalë për Brigget e Por Smith, e cila është ndërtuar në vitin 1878. Por Smith. <laughs> dhe është një ndërtesë blendi që uh, në atë kohë u ndërtua për të mbrojtur uh, brigjedetin, uh, brigjet, por Kur u ndërtua? Në vitin ka? 1878. Po, shumë mirë. Por kishte shumë vitesh që uh, ishte e rrënuar, nuk kishte më asnjë lloj funksioni uh, dhe se njerëz patën një ide shumë bukur për ta ndërtuar, për ta rikonstruktuar sepse ajo ishte ndërtuar por për të dhënë një pamje tjetër dhe një funksion krejtësisht ndryshe nga ai që ishte përgatitur në vitin 1878. Mm -hmm. Sepse tani është ndërtuar në një hotel, do të thonë ka një pamje të mrekullueshme, sepse në sipërfaqen e saj ajo të jep idenë e një bunkeri, por që e ka sipërfaqen lart të rrafs, të dha aty ka një pamje të jashtëzakonshme sepse kanë mbjell ka jelbërim. Ja, ashtu uh, dë është me vërtetësi një bunker mbi det kështu. Mm -hmm. Ka edhe një fanar mesazhon. Po, por sepse tani hoteli ku O tani është vetëm një pjesa që është O tani është e gjitha, i ha, i t'i shohim, ajo pjesa rumbullake. Nëse pjesa rumbullake është atë? Është e gjitha. E gjitha tani më është zhndruar në një hotel dhe është cilcuar hoteli më i shtrenjtë në të gjithë botën sepse vetëm një natë që blendi në këtë hotel kushton 6000 euro. Unë mendova se mos hoteli ishte ajo që si ngrehinë bardh mbi të dhe pasaj aty ishte për Dalxiva rreth rrotull. Po, rreth rrotull mund dalësh dhe ta shihësh. Po, edhe poshtë nuk të. Edhe poshtë, nëntok, aty janë edhe zomat e gjumit, janë vërtet luksoze. Por edhe pamja që të ofron është e mrekullueshme. Mrekullueshme, vërtet. Pakë. Dhe për të shkuar aty, pakë izoluar, shkon, po, është e izoluar, sesa është në mes të detit. Dhe për të shkuar aty, ëh, uh, vinë personat që punojnë në hotel me një varkë të marrin mm -mm. dhe ti shkon dhe pushon çetësisht në hotel pa ushtruar. Kjo është ndërveprësi për abatmos. Se vih është pjesa tjetër e botës që të shqetson. <laughs> Kjo është domosdoshmëria. Kështu se do rehati, dhe do të largohesh pak. Kta kta është unukët. Modern, kështu, tiki nga pjesa tjetër e botës, o zot. Sa modern nga pjesa tjetër e botës. Kjo është një uh, shprehje që thuhet, por për gjithatë ata njerëz që duan të largohen për pak ditë nga rutina e përditshme, është një zgjidhje shumë e mirë. Mirë, më sahom një hoteli i rehatshëm ka ka mm -hmm, shumë komode. Ka komoditetet e vëta e të gjitha. Kështu që Olta mundot të pëlqente edhe ty. Po pse jo? Edhe edhe di çfarë Olta? Po. Më e bukur është që është një mundësi për tu larguar nga pjesa tjetër <laughs> e botës. Au. <laughs> oh. Igi, <laughs> për pak ditë al, ja apo për gjithë tonë? Ja, për gjithmonë. Atësh, mm -hmm. bën pastaj. Sigurisht, Sylle do të jove. Faleminderit, shumë interesant këy. E sigurt. Hoteli uh, Larg nga Bota. Po mm -hmm. shikoj, shikoj. Në një pamje tjetër e kanë mbuluar, pse s'e kanë bër atë? Mhm. Mm Mirë, faleminderit. Është kohë për Sigmund tani bashkë me Paloma Faith, kjo është changing. Ora është 7:30 minuta që kanë ardhur me programin me grupin e mëmëjesit Valet Club of Fame. Mirë, më jecesh që të gjithë vëm. Kjo është këngë shumë e bukur. They yeah, go when I don't have it now living in the same town trying to find something new Broken bits of frame I been frozen in trying to find a better of you This ain't me, this ain't cool, this ain't 7.34 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vos Sot është e mërkur, data 3 djetor, ju rëm një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Mirë është 7.34 të ani, po e keni përësysht mm -hmm. të mm -hmm. fenomenin që qëhet fotobomb uh, Fotobomb është uh, kur dikush dhvijen mm -hmm. edhe të prish foton që ti e duke bërë Dikush dhe nga mbrave, për shumë dhe e një eee eh! <laughs> Dhe ti nuk e di që ta ka bërë dheri në momentin që e shikon foton mm -hmm. Edhe shikoni se ç'ka ngjar në Australi. Ëm um, është një fotograf amatore atje, e ka emrin Steph, ndoshta gjat Stephanie uh, Bellamy. A tina po mundojë që të merte uh, në foto disa nëna që bënin surf bashkë me fëmijët e tyre në njërin nga plazhet atje që quhet Coffs Harbour. Mm -hmm. Ës në New South Wales, dhe Bellamy 47 vjeçare me telefonin e saj. Po firmonën dhe ndërsa në nëtë bashkë me fëmijet Po merë njën pjesë në një garë, sërfi uh -huh. Dhe ideja ishte për qefë për Kam përshipe në unë ishte rreth fundit të ditës Kur uh -huh. a, a tha që ishin prezenta tje Ndjenë pan prezence në një peshku që i hide i lumëtur Dhe vetëm pak minuta më vonë Kur e ka examinuar imajin në foton e saj Peshqy i lumtur. Stefi ka vënë re që Peshqy i lumtur është një <laughs> peshkaqen. <laughs> pa, është peshkaqen. Siç <laughs> oh, wow. kanë konfirmuar edhe ekspertët, është një peshkaqen, ëh um, <laughs> i madh, <laughs> po rreth 7 këmb i gjatë, nga sa duken imazh. Ëh, uh, cilin disa prej atyre që ishin duke bërë surf në onat aty, e kishin vënë re, por kishin menduar se si ishte një ton mm. ose një delfin, mm -hmm. thonë ata. Saqoni ishte, ishte i buta, nuk bënte mbardave. Ja, po, po ishte i butë, ishte duke ishte duke kërcyr mbi ujë, bënte ca rrotullime, ca fiflata kështu dhe doren na tregon do të thartë. Në planin. Po, ëh, um, ja gërekuar, ja gërekuar me një herë organizatorëve të uh, asaj që po ndodhte atje, kësaj gare për surf me nëna dhe fëmi dhe çfarë ka ndodhur, kjo ka ndodhur më datë 30 mijëra fjara, 30 nëntor, këtë mm -hmm. këtë disa ditë më parë. Mm -hmm. Ëh, dhe po mendoj, ah, oh, 30 nëntor në Australi, bëhet plazh, bëhet surf, bëhet çaj. Dhe ëh ata ai kanë zbier nga uji, por rreth 15 minuta e, e më vonë janë rikthyer që të gjithë për të vazhduar garën. Këtë nuk e kuptova sepse janë rikthyer që të gjithë për të vazhduar garën, por që kam përsipërën që ndoshta australianët kanë, këtë qeni janë zbutur apo janë zbutur edhe ka boshkaçi? Janë ose janë ngërsuar australianët? Është <laughs> <laughs> <laughs> kanë tjetër çështje nga ne, mendoj ndaj <laughs> ndaj kafshëve të tekera. Ndaj kafshëve të tekera ose peshve mishngrënës. Po. <laughs> Nuk e di, po më duke i manë shumë interesanti Një peshkaqeni që kërcen në bi uj Që argotohet e këta në natë bën sërfë Mi që ta pëndek Apo zgun ashtu ashtë delfini Si <tës> bën <tës> balenat e Nimo <tës> <tës> Nejse, shtu kjo ishte Asgjës ka ndodur Gjës të gjësi më parë A i po ishte jante, do në dhe dil të fotografin dhe i A i ishte shumë i knaxur, <tës> peshkaqeni shumë i knaxur A australian <tës> mo, e do në Dust, hey mate. Ehm um, John Wick Legis the Diptychian uh, tre filma që do të kemi në Cineplex këtë javë, kështu që un ju rekomandoj që të luani me lojrat tona të dashur për të fituar. Për të fituar uh, bileta për në kinema ndër të tjera, por kemi edhe plot dhurata të llojeve të ndryshme. Ëh uh, Olta Gjithë në moment është, pak e për, pak e për gjumur, do. Pak fare, pak. Pak e për gjumur, e do. Do doni shumë shpejt nga unë që të, të fillojmë me mesazhet, a ku ti unë thënë çfarë? Ose ose batanie. Çfarë problem? Mirë, a, pa batanie. Mm -hmm. E para, e para fare mm -hmm. do, nga, a, të lajme, dhe e do të jetë një pyetje nga ato që ndodhin në live edhe pastaj do të kalojmë tek një temë për ditën e sotmë, okay? Mhm. Tem tem Mund ta keni marrë vesh që dikush i ka vënë flakën vetes në Lushnjë për një konflikt toke. Mm. Ëh. Çega bashkëme komunën atje. Është vep diegur, po kanë rastisur njerëz që e kanë ndihmuar. Pyetja është për sa metra katror i ka vënë flakën vetes këy zotrin. 0-6-7-9-27-12-2-2 Dërgoni mesajtua e pahërruar të shkroni dhe emrin për që mfitues Kur ameni vesh për sa metra 4 orë i ka bën flakën vetës këzotri Dëtë kuptoni absurdin e kësaj Që do të thotet mërshme Këndimoj më, pak a në që nëndjet metra 4 orë oh. oh. Për shumë oh, yeah, pak oh, oh, Më pak se 10 metra 4 orë oh, Që i bje një si përfaqe oh, Pak me vogër së lori Pak me vogër Hia i lori të është 12 metra këtëror Po gjithës e si Aq pak metra këtëror sa që unë të thash Wow Për kash Shumë pak metra këtëror Përsa metra këtëror i ka bën flakën vete um, 069 27 22, 22 069 27 22, 22. Falemi në derit uh, Olta Vjoluta Këthejmi mba spak në kryvën e më qesit Ani është Gjorgjo Vjen me Harts Harts W W. Mhm. Yeah, that's correct. Right, so. Mhm. Mm -mm -mm -mm. mm edhe një A, një Sh, një M dhe një E dhe një pikë pyetje. Mm -hmm. Okay. Mhm. Mm Mirëmjes. Mirëmjes. Si sillemi online? Kjo është vërtet. A mësimi më A mësimi më pak të sjellshëm, më shumë konfrontues në Facebook? erritë të tjera sociale kur krahasohemi me po themi jetën e përditshme. Fëti më vëmend. Ka për shembull njerëz tani sa dëuash. Hajde apo Shaltini, hajt. Apo fotë. Ti mund vendosësh për shembull a mund vendosësh diçka që sot e kaluam shkëlqyshën në plazh. Mhm. A ku ti mund të satisfar. ë Ky është gjyshi im, me vënë foto. E ka njerëz që vinë shojnë në plazh. Ai kupton edhe Edhe ikin, sigurisht ikin që si, se si janë atjet Për i qenë njër pasen e këta thua A po të kisha këtu A to të kisha këtu Në plasi për gjushin tim Janë më të lirë shumë Për të sanë edhe atë që së duhet të sanë Për e janë sa qemë e që njëri u nuk i bën E prasysh, nuk i bën se, se, se shkajvan Ose është Si në rasin fjallë për shumë Për, se, për më, se këta ka plotë Ëvërtet. Alta që ka qenë qetuse vjetër, nuk ka. Qetuse më bai... ish dall, do të them biseduese online po, ose qetuse. Shoqja e çetit. <laughs> uh -huh. Nuk e kam bënë më nga Instagram në se ka pas mund të po, flasi çatuese. Lirshëm për eksprezat e saj. Sërkathja <laughs> më duke <laughs> <Sorkaja. laughs> <laughs> jo, jo. yeah. të si <laughs> ka për Sërkathja Flutur <ama> e majt alëtit Si ka? Flutur e majt Flutur e majt Që jeton dhe vetëm një dit Ollët të dhe Po, të nesë men Ditën tjetër ndryzhoj e Nesë men vulli si burri grus Që <laughs> si të më të gjurë mët Që të kjena mire hey, E, diqo, nuk <laughs> hmm. uh, e ti, uh, uh, është dishkam pra uh, Ka një sili online që është ndryshe nga sjellja në jetën e përditshme sepse ti me njëriun tjetër që nuk e njeh për shembull e para punës nuk flet në rrugë. Qoftë në qoftë se e njeh për së largu. Sa nga ne e njohin se i jemi në radi, jemi në televizor dhe njerëzit na dallojnë. Për shembull, po nuk është se na flasin, po sigurisht që s'na klasen, s'kan sepse. Sa sa faleminderit shumë na na japin ndonjëherë një kompliment, sa jo, po Po ka dhe nga ataj që përdojnë fjallurë shumë dhe jeshtë dhe konështë special Në rrungë? Jo, në online. Pa, pra, online, pra, mm. online Online e qenë që të flasin më shpesh pa. Edhe thonë në dhe i qëraj që, që Oke, okay, se kusht do të digjimojnë ata se kusht janë Po, po ju kaba Po ju takova Vetëm që, kjo më më kuriozondë më Mësë jemi më konfrontues në, në Më pak të si elë që më do shtë amë tjerët Kërë është, kërë jemi mm -hmm. online? Se kurien kur jeni në dal reale duhet të presësh ndonjë reazim nga tjetri. Nëse ti thua, është ati, ndryshe. Është ndryshe kur je përball me dikë, është ndryshe kur nuk e ke këtë lloj marrëzoneje. Është se s'kan frik, apo apo se kan frik kur janë përball. Frik, po shikoj ka edhe diçka tjetër që online topahtën jo të gjithë mund vendosin emra të realë, ëh, dhe ekziston edhe kjo formë që ti nuk e di fare se kush është personi i tjetër. Sa për ty, ti di që i kanë emra realë, vetë plas fare, edhe nuk janë diën fare, dhe ky është problemi që mund të kenë ata me veten dhe kanë nevojë që të shfryndih diku a, ato nervat apo mërzitjet hmm. që mund kanë në atë ditë. Që qelojnë që që nga të gjitha format. Okej, okay, mirë, kjo është pyetje për juve. Ju mund të jeni në përgjigjet tuaja. Si sillemi online, a jemi më pak të sjellshëm, më shumë konfrontues kur jemi në Facebook, për shembull, apo në rrjetet e tjera sociale, nga ç'i jemi realisht në jetën tonë, mos të qenit online ndonjëherë hmm. anonimiteti, pasaj kur flasim për për blogje të tjera ku njerëzit e vënë vetë në këtyre, anonimiteti pasaj ën uh, e ndërsa kushësh mbrapa atë emri po ka Oscar Wilde ka një shprehje që thot jepi njeriu uh, një, një maskë të të dosen si erë të vërtet dat pastaj mm -hmm. dhe kur ka një maskë njeriu thotë edhe do një ato që ato që mendon vërtet po por kto e bën më konfrontues pastaj tani kanë filluar të rinovojnë dhe maskat sa erë u griset vënë tjetër <laughs> që do të thonë që do të thonë tjerë që kur ke maskën dhe bëhesh agresiv ndoshta në të vërtetë je agresiv dhe dhe në jetën e përditshme mundoshta ta ambash në shishë atë por deri diku nuk nuk e përballon në një moment prapë do dalë pastaj hap tapën e hapit tapën dhe kur shpërthem pastaj po mirë okay kjo shpërthen zero 6 2070222069 2070222 më i dashur për këtë. Dhero Olta, kemi vetëm një moment kohë. A e kanë gjetur se për sa metra katror Dogji veten Zotria? Për 9 metra katror. E, e saktë. E ka gjetur Ana fiton dy bileta për Nosin në e Plex. 9 metra katror. Uau. Uau. Ço diçme. Ka vaje do të lë të ty kur smanm. Jo, padrejtia është padrejti, qoftë për 9, qoftë për 1. 9 metra katror. Unë nuk diskutoj një... shumë, por që a mendoj do të kishte mënyrë se nuk dhimon ora, nuk dhimon fatura mjeksore. Në gjithë kemi galuar vëshështi Ti shte 900 metra katër orë për shumë Plakën, shkrepsen Edhe në këtu Sa të vjeni natë Dojshë të bëshinë 9 metra katër orë për duke Kudim? Nëjse, oke, okay, mirë Këtë e në basfar krybin e mqesit me anagramën për tit në sotme Ora është anë i 7.27 minuta 7.55 minuta Jene me klubin e mëgjesit Në klub BFM 100.4 Dhe në ekranin e klub të vëz Dhe jemi gati Por anagramon e parë të, okay, të sot Okej, jemi gati Por është sot Bravo Anagrama Në klubin e mëgjesit Më <gjubi> pëllqen shumë vizatime dhe tua e o, të fa, ndirë, <gjubi> <gjubi> yu, të Pa, fa një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Atëre, këmbrsa qep sot në mëngjes, më <gjë> ish dashur. Në dy forma audit. Në dy forma të, të thatave dhe të njomë, mm -hmm. të kuqe edhe të Je gjelbërta. Mm. Qepatiari është anagrama e ditës sonë Q E P A T J A R I. Ës një jari jari, i cili, <gjë> i cili ha shumë qepët. Po. E ka qej. Dhe, dhe kur i ndan mamaja, e cila është ta me origjinë kështu, Shkodranë ndoshta, Qepatiari. Sh Peshkun baba, e më dhëmë se shtaf peshkun të shafë. Taf krabi. Qepat jari. 0, 6, 7, 9, 27, 12, 12, dërgoni me sa gjetua ja paheruar të shkruan një të enden, e një. Qe, e, për, a, të, j, a, r, i. Qe, e, për, ja, Qe, e, për, a, të, j, a, r, i. Më bravo. Qepat jari. Qepat jari. Hanagramësh në gjundë Shqipen nëse i rivendosni këto, në të formoni një fjallë, ësht është interesante, e lezetshme. Po themi, ë uh, ndërkohë që Olta, tila do të jetë durata, po kuptohet një orë nga Prime Watches. Bravo, Bravo Olta. Olta. Të lumtur ta. Më mm. gusta stu, është kënga që këndon Mano Chao tani në klubin e mëngjesit ora 7:57 oh, minuta. Ju jeni me Club e Fem në 100.4 edhe me ekranin e Club TV-s miqdashur çdo mëngjes me Juve, nga ja ora 7 yeah. deri në 10 me Blendi Nieri, Natini Nolzen dhe Lorin. Chepat Iari, është anagrama, kthehemi mbas pak. 10 de la noche en la Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar. su cocina me la de store, la mañana me gusta camelarme So lay your head on me Cuz little do you know I I'll love you till the sun die Tetë minuta tani në klubin e mceğizit mish të keni ardhur mish është ora e dytë e transmetimit. Okej, okay, un jam gati, Altini është gati. Le ta dëgjojmë tani, ky është zëri i pergjumur për ditën e sotme. Do të thotë që duhet të zbulojmë se kujt i përket ky Z është një personazh nga bota e krimit, më falni, nga bota e televizionit dhe e medias, ë uh, cilin do të mundohemi që ta identifikojmë. Jebi. Dignitarët e shtetit shqiptar nuk mund të jenë më katark të dieshëm. Duhet të ndajmë përfundimisht këto dy nocione nga të bërit politik? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. Unë nuk kam as ide. Se jo, sepse ka një ka diçka, ka diçka. Uh, uh, jo, e duke si një mosprurputje, unë prisja të thoshe diçka në lidhje me, më duksi si, si mjeke, ndoshta a a si si ku po flisë për bebet e vogla, apo ndonjëri istrur. Eh, për sa tema ishte me me me histori e me shtet. E dëgjojmë, e dëgjojmë. Dignitarët e, e, e, e, e, e shtetit shqiptar nuk mund të jenë më katarë të dijshëm. Duhet të ndajmë përfundimisht këto dy nocione nga të bërit politik. Okej, okay, ka të bëjë me politikën më i dashur, dignitarët e, e, e shtetit shqiptar nuk mund të jenë më katarë të dijshëm. Mm. Nuk mund të jenë po ju do të ndajmë këto dy noksione, thot zotria, më falni zonja, burg, çarta çarta si është një është një grua që flet, kjo është kjo është diçka që kuptohet. Çepatiari është anagrama në fuqi, çepat jari. Çepat jari po i han. Okej. Dakor. Si jari çepën? Ëh, sa shjeni çepën. Çepatiari. Shjeni çepën. Si shjeni çepën? Të jeni të punë 069 2070222 është numri për të dërguar mesazhet tuaja. 069 2070222 069 2070222, miqdashur, ëm, um, Djekr Ministri Edirama ka zbardhur edhe mekanizmin me të cilin uh, do të krijohen ato kushte për pagimin e energjisë elektrike. Uhm. Mm nuk e dini nëse keni dëgjuar këtë? Po Basha tha që lakun e kemi prapë në fyt, nuk e di. Nuk e disë, unë nuk i ndoj që lajmët, por të shukëm që ka zbardhë Atere, është një meganizëm i të tili ka... ka... Po të shke di të shke? Ti të shke një Ti në punon në shtetar ti Ti e në pagoj në energjë, në të zofinjë i të të arrestoj Si të gjithë ti të puna, s'ka burk për t'u A me libres I ka të pagojrë a zotrin, s'keni që i bëni këti Shkojnit dhe këtu, që i veni mirë Ashtu, i pagojrë, komplet Kam pakuar energjin e elektrike Në vite! Në vite! Në vite, pa! Në vite! Atëherë um, Ky mekanizm Se do të bëj një pyjeti nga lejmet Duhat një detajt vogël Për ata që i kanë kushtor për mëmend I kanë përshumin që këtë e dinit gjithë Juve që këni vjetu e energjin e elektrike, si do mos 069 20 70 22 është numëri 069 20 70 22 është numër Apo ata që se kanë pakuar, do të Mhm mm Atëherë, pyjeti është kja Mekanizmin ka një datë skadence. Nuk mund të vazhdojë për gjithmonë. Mm -hmm. Mhm. Por ndihmojmë po i them që data e skadencës është vitin që vjen. Por cila është data kur mekanizmi nxitës për pagesën e ose pagesaën e para mbetura, pagesat e gjithë këtyre, mhm, mm kur skadon? Okej, okay, e cila është da da e afati i fundit? Po. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ka thënë kriminalistin që kjo është një mundësi e paprsëritshme mm -hmm. që përfundon në këtë datë, cilas është data. 069207222 069207222 Kemi dhe i pyetje për juve në klubin e mëgjesit, mund të gjenja dhe dhe në faqën të në Facebook, facebook.com fraksion, klubin mëgjesit. Pyetja është si silemi online, a jemi më pak të sjelshëm, më shumë konfrontues, kur jemi në Facebook, se sa një jetën e përdiqme. Kemi tisa përgjigje, për dhe i ledzëm pak më vënda një shkua për Of Monsters and Men, kjo quhet Little Talks. Jeni me Klab FM, 104, për shëndetje në mëgjes.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 follow up la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 bari e safe to shore though the truth may vary this ship will carry on bari e safe to shore aj aj aj aj aj aj ej ej ej i i i se ište mikrofoni haku i nima nima nimo <laughs> se gajam <ya. clears throat> kaj shblendit Mu jam jo, duke juam që ju përpres po dëgjoj nga juve. Mbarova ne. Kaq ishte. Sa për ndëmi. Okej, falendem. Oj, oj, oj, oj, oj. Okej, okay, mirë. Ehm um, kemi një fitues në lidhje me anagramën e ditës së sotme të mishdashur, qepa tiari është paraqitja. Bravo, paraqitje. Je, je, je. Paraqitje. Shdo yeah, yeah. gërm kavler, a? E vërdat Viktori ishtë fitues 407 i mbëron numëri i fiton orën nga primën moqës Bravo, Viktori Victor. Viktori, je! Viktori po? ah, Ok, Viktori Ok, <laughs> Viktori Në dhe po themë Çdo gurmë ka vlerë. Faleminderit Olta. Viktor Taxoshorën është fituesi i parë për sot në kryeën e mëqyesit miqdashur, edhe pse kemi pasur edhe një lojë tjetër, atë që është prit prite se e di nga lajmet, në rastin e parë të 9 metra katror dhe në këtë rastin e dytë të një date që mm -hmm. është 28 shkurt 2015. Pra, Mekanizmi i nxitës uh, që kriminali ka shpallur dhe lidhje me pagesën e energjisë elektrike zgjat deri në datën 28 shkurt, pra në fund shkurtit me datë 1 marsë mbrava, fjala është Burg Burg, falim deti Lutu atli Dole si ur Burg është nga fjallet mëtë <laughs> <laughs> përdorëra në, në, në këtë periud Në këtë periud është në mort Dole të thamë Dole në muaj nëntor djetor Në basi mm -hmm. dole nga moda fjalla bunker mm -hmm. uh, Filoj të përdore Filoj të fjalla Burg Do me thëmë edhe dijoj edhe në Facebook Burg, Burg, Burg, Burg, Burg Burg, Burg, Burg, Burg, Burg Po merë mu shumë rëndë si uh, gërma bë Këtë e fundit Kush? Gërma bë bunker, Gërma bë. Bunker, burg. <laughs> Burgu, ah, brutalitet. Bastat. Po. Pa, vashuva, vazdu tani. Po, është edhe fjala. Kush ka brutalizuar ty ieri? Jo, jo, unë thjesht po përmendja. Po përmendja fjalë me gërmëmbë. Rëfimi, rëfimi i vazit sodn klubin e mëqjesit, vazesa që u brutalizua. Ja. Po, theksoft. Burgu është për burra. Po, ta. Edhe Burgu i grave për burra. Madje ka burra që do donin sikurin te Burgu i grave është atë me 3 këmbë madje. Ej uh, gati? Gjithsesi Rinda pa. fiton dy bileta fër në Cineplex, Bravi, për nasin e pleks. Bravo. Okej, okay, le të bëjmë një tjetër nga uh, këto gjërat nga lajmet. Prit prit se e di juën këto më shdashu detajet vogla nga lajmet që ne i kërkojmë për ju. Edhe të shohim se çfarë ndodh tani. Gjoba e re mbasi ka kaluar në Kuvent. Gjoba e re semaforit uh -huh. ishte parashikuar nga Ministria e Brendshme që ishte 40000 lek. Po, që zdaj që ul. Është. Një një por është dhënë një version tjetër i miratuar ndryshe në skandak. Në kuvend dhe gjoba për kalimin e semaforit me të kuqe. Ëh. Mm -hmm. Ëh. Është. Kaq. Tani kaq. E cila është shumë. 0619207022 nuk është 40000 lekë. Mm -hmm. Ishte 40000 lekë, të reja sigurisht, por është vendosur për një shumë tjetër në kuven, pra. Ka ndryshuar dhe do të jetë kjo shumë ajo që paguani, por ti hiqet patenta. Mhm. Po, por nuk duhet të hiqet. Të hiqet me të dytën. Nëse ai është i skel për të dytën. Për herën e dytë. Nuk kemi si kau. Muzika që hiqet. Nuk do të kërkosh shumë në shumë në xhepos. Nuk do të hiqet patenta. Më mirë paguajë lekët se sa të hiqen paten. Eshtë gjë një diskutim që Ha, debatë, si sot t'olë, a që e në shumë që përdoj po që di këtë t'alë tinit për debatë Me të parën nuk mendoj se dojt hejshur me të parën <laughs> Jo, pra jo, me të parën dhe e pakuajnë Me të dytën dhe, qose, qose dhe paren, e shumë Qo se ja hejshin pa t'etër me të parën, e pakuajnë fëmijët e ati personit Po them t'ashtë nuk e di një që një hera ndodhin, dojt këtë pak, pak tolerans E herën e parë, pak Që do që është një shumë shmesh kë te hip nervat e ta bën gjakun të të dvloj kur shikon dikë që kalon me tukqe pa mm -hmm. që nevoja duke injoruar gjithë kalimtarët. E gjithë të tjerëve, e të tjerat të tjerë që po munduhen të kalojnë pleqë gjyshe dhe plaka, e gjyshe e nëna që shtuin karroca dhe një hyjvan që kalon me tukqe, nuk kam asnjë lloj simpatie për persona të kësaj kategorie, por po them që por do të, do të diçka, ka vetëm erë të dytë. Atëherë duhet. Pastaj varet edhe se si ndodh. Se ka raste për shumë që po ka raste që, kash, kash që është kaq flagrante, kaq kaq, shqu që irrituese, do them që një mungesë mirësiellje totale, mungesë, ah, do them meniferitë, unë zot di përaskënd, unë thësh do eci. Ai thon se unë eci, unë zdua të di. Aty tani duhet të e di. Nëse ai meriton. Nëse, okay. Ëm, Jim the hens që kujti për këtë ky z, zëri misterioz për sot shumë vështir. Se kam i të fare. Asun. Jepi një herë. Dignitarët e shtetit shqiptar nuk mund okay. dinocione... të jenë ja? më katartë të dijshëm. Duhet të ndajmë thellësisht këto dy nocione. Është është dikush në politik apo jo? Mkan thënë pa. Shumica Grida Duma. Jo, ja. jo. Ja. Është vetëm Grida Duma që është. Nuk e di kur vetëm Grida Duma ekziston. Mm -hmm. Grida Duma ka eklipsuar gjithë gratë të tjera në politik, keni vënë re? Ëh. Mm -hmm. Në mm -hmm. vërtetë është. Grida Duma bizh në fjalimin e një politikanë, 9 herë nga 10 do thonë Grida Duma. Po. Oh. Ëvërtet. Pra kjo është një pjesë edhe më shumë në për debatën e diskutimeve. Po. Do stajë vitin sultin. Se të gjithë. Ja, s'është puna që piën sui. Ja, ajo është një gjë, e kemi thënë. Të fillojnë të shfaqet më shumë. Grua simpatike këtë nuk mësova vëmë dyshim. Por përveç kësaj pra, mbi këtë, mbi këtë. Kush është tjetër, fal, kush është tjetër grua MPD? Më vjen emër gruaje MPD. Po Mesila Doda. Po mezi rada, d'accordo. Po mezi rada, dota tash po e thua se jas <gjali> me Linda Bregu. Në këtë fundi, fundi që bëri çoj dosjet, për po, hapit dosjet e komunizmit. Ishë Jozefinatopalli. Po. Ja, tash ju mëndovetë. Po këto gjitha janë janë janë jan, jan skarsuar politikisht. Përmenden më ash ide. Po. Kur i ke parë të dalin në një debat, në një gjëm, në një çso. Viet. Vjet. Shumë largë të Nëjse, okay. uh, Si pas studiu e zëmishdashur Mendojnë në fakt dherë të një Se ne kemi filluar të pima alkohol para 90.000 vjetës <laughs> Dhe akoma s'kemi baruar uh, Por, por Del që mund të jetë e mundur Që një riu Të kemi filluar konsumin e alkoholit 10 milion vjetë më parë, jo wow. 9.000 90 vjetë më parë, si që me dojë, por 10 milion vjetë më parë. Thani, 9.000 90 vjetë më parë është momentin ku njëriju ka filluar të prodhoj edhe alkohlin e parë, këso. Mm -hmm. Mësoj sësi me fermentimin më e frutave, mm -hmm. për e alkohlin, por, uh, si shkesar, tani, që po thonë shkenstar, thani, zbulojë që pas ka pasur njëriju në sistemin e vetë tretës, një enzim tretëse me kodin ADH4, ADH4, mm -hmm. e cila i mundëson të njëriju që të trenste alkolin dhe ta shiron teatë. Dhe kjo ka qenë me ne për një kohë shumë të gjatë nga sa mendoj më parë, që do të thotë që ndoshta edhe 10 milion vjet më parë, njerëzit kur ishin ende duke zbritur nga pemët, ëhm, mm të kanë filluar konsumin e alkoolit përmes frutave të fermentuara dhe thon ata, njëra nga gjërat që mund anket bërt të zbresin. Mm -hmm. Është pikërisht fakti që këto fruta që binin dhe kalbeshin tok, kur i hajaj, jo vetëm që ishin të shijshme, Ëta ngrëndshme, mm. po a kishin edhe ca efekte anësore të mira. Ende të thaqën një njeri ekspert që flet për këtë thotë se që kjo mund të jetë mund të jetë diçka që në antimon kuptojmë, mm -hmm. sepse lam pemët dhe zbritëm tokë, se frudhën tokë që ishin. Ërdi alkoli më pranë. Ishten ishin të, të mira. Në mund të ketë pasur arsye pra arsye pië dashëse. Mm -hmm evolutive. Interesante. Mirë, kthehemi pasuan këtu në mëngjesit ora është 8:28 minuta në këto çaste, më i dashur, kësebi do të vi tani. The days are forgotten club ja ku janë Tsunath, the Sebian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 Nëse jungri jeni me një her nga shtrati, bërni një dush, pini kafen dhe me një her drejtojni për në ambientin e punës, zorë se do të shikni dritën e djelit deri në drek. Duke humbërrezet e mgjesit, mund të ndikoj në indeksin tuaj të masës trupore. Ekspozimin 20 deri në 30 minuta ndaj dritës natyrore të djelit në orët e parat e mgjesit, dikmon për të vendosur orën tuaj të brendshme dhe për të reguluar nivelin e energjis tuaj, oreksin dhe metabolizmin. Hapni perdet dhe lejoni diellin të shndri ndërsa ju jeni duke u bërë gati për punë. Nëse nuk pini ujë në mëngjes, nuk do të jeni të hidratuar mjaftueshëm gjatë pjesës së mbetur të ditës. Kur ju keni një nivel të ulët të ujit, ka më shumë gjasa që të jeni në një humor të keq, të ndiheni të hutuar ose të lodhur. Nëse pini mjaftueshëm lëngje në mëngjes, jo vetëm që do të ndiheni më të lumtur, më të prrehtë dhe më energjik, por do të keni më shumë forcë, shpejtsi dhe qëndrueshmëri për punën tuaj. Mirë është në orën e parë të zimit të pini 2 deri në 3 gota ujë. Nëse bëni ushtrime fizike të lehta në mëngjes, aerobi apo ecje pa ngrënë fillimisht, jeni duke rrezikuar që të jeni të nxëhur dhe të errët gjatë ditës suaj. Sipas një studimi britanik, njerëzit ishin më të prëht në detyrat e përditshme dhe në humorin e përgjithshëm nëse kishin ngrënë mëngjes dhe kundërta ndodhte nëse vakti anashkalohej. Një vezë e zier ose një banane mund t'ju mbajë për disa orë të mira derisa të arrijë momenti i drekës apo darkës për të marr sasinë e duhur të proteinave, të cilat janë ushim i professor i muskujve. Sipas një studimi të ri nga Universiteti i Texasit, njerëzit të cilët kanë ngrënë 30 gram proteinë në tre vakte kishin 20% sintezm më të lartë të muskujve sesa njerëzit që hanin të njëjtën sasi të proteinave, por të përqendruar vetëm gjat vaktit të darkës apo drekës. Trafiku i ngarkuar në mëngjes ose nxitimi juaj për shkak vonesave ndikojnë drejt për drejt në humorin tuaj gjat pjesës tjetër të ditës. Të zgjoheni me muzikë apo të harroni se sa i zhurmshëm dhe i ngarkuar është mëngjesi në gjithjet më të mira. This is Club FM 100.4 The suspense is killing me so much that it's driving me crazy. Would that be why është në 98:38 minuta vazo një tani me klubin e mëjtesit në klub e them Mishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV si urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Jei, Mish e kanë ardhur. Në goltë kaëmarë të dy fituesëve më të dashur. Njëra është në lidhje me zënrin misterios otë mëjtesi I cili përket deputetes partijës të demokrative? Mesile Doda Bravo Exakt më E ka gjithur piro dhe fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana A të ere Njëtarët e shtetit shqiptar nuk mund tjenë më katarët e djeshen mm. Duhet ngajmë përfundimish këto dy nocione nga të bërit politik Okej okay. Lejmësi la do. Dërkohë që tjetra në pyetjet tona ka qenë për çmimin e xhopës, çmimi sa do të kushtojë kalimi i semaforit me të kuqe, më dishur, cila është xhoba që është aprovuar në kuvend me kodin e ri, rrugor, të ashpërsuar? 30.000 lekë të reja ose 300.000 lekë të vjetra. Bravo Xhopa. E ka gjetur Vjollca dy bileta për Nasin e Presfiton. Bravo okay. Vjollca. Shumë mirë. <të> Faleminderit Vjollca. Për pjesmarjen në krybin e mqesit, ndërgoj që fjallin e ka jeri me disa nga mesajshet që ju keni të shuar në lidhje me këtë pyetit që kemi bërë. Si sillemi online, a jemi më pak të sjellshëm, më shumë konfrontues në Facebook, krahasuar me jetën e përditshme. Mm. Na ka shuar Lorino dhe thot për të vërtetën nuk ndryshon asgjë, midis jetës reale dhe asaj të fshehur pas Facebookut në këtë rast, unëm për të sjellshëm edi vetën, thot. Okej, okay, shumë mirë. Do, por ata të cilët përdorin një adresë fallcio, interneti në përgjithësi i jep atë mundësi për të qenë ndryshe nga jeta e përditshme. Në vërtetë, është mm -hmm. në e vërtetë. Do, atea thot, unë si në jetën e përditshme ashtu dhe online jam njësoj, mendojem dy e për para se të flasë, sidomos online se ke frikën thotë se mos mërë në një të shara po ofendim ka njerës që kur kanë mendim të ndryshëm nga ty, nuk rezervohen fare dhe nuk e kanë problem të ofendojnë si të vipër në barë, dhe kjo është e vërdet mm -hmm. Nërko, Ami, pasaj thotë si që jam në realiteti jam edhe online Facebooku është pasyra e gjithë do kujtë, mendoj unë shkruaj për adresat reale dhe jo për ato falco vet një adres falso. kam këtue 5 Kjo që kam qënë jam me të gjithë në lidhe me komunikimin, dale dhe nga vetja ndo njëherë dhe shkrujt diçka që më vëm pëndohem. Ok, parimin deri t'jeri. Asin gjoblini. Ju e mundërgoni mesajëtua e mishdashur në 069 27 22 2 069 27 22 2 abon faqën të në Facebook, që është Facebook fraksion klubim gjesit. Facebook fraksion klubim gjesit është kjo faqën e bukur që mundëshinit tani në ekran është... <laughs> Në gjendet aty farë kolaj Adhe gjeni dhe pyetjen aty mund të lini dhe mesajin të uaj Mi më gjesi si silemi online A jemi më pak të sielshëm Më shumë konfrontues Në Facebook Krasuar me, në jetën e përdiqme mm -hmm. 069 20 70 22 069 20 70 22 Hit the bro jack don't yes. you come back no more no more no more no more withdrew jack don't yes. you come back no more bang bum bum bum, bum, bum. Oh. <laughs> hey tell him uh, falemnderi taltin po luajm po knajshemi çao bëjm ose se dis vozra <laughs> çam çam do atyre um <coughs> Do të fillojmë mbas pak një quiz me seri, edhe gjithashtu mm -hmm. uh, do të kemi edhe pop quizin për ditën e sotmë, nuk e di nëse ju e se keni menduar charade onvajsa. Jo ja, akoma. Akoma zgjendëm ndërprerje. Po, ë mos i lini, ju kemi të ftuar në orën 9:15, prandaj dua që të jeni të përgatitur. Mendojeni goca. Ndohni është Përdorni ti një surprizë për lepatin tuaj. Së përdorni një këngë. Do ju e keni menduar. Do i ta bëjmë tani, do i ta bëjmë pastaj. Ju e keni menduar një fjalë. Am po ne gjithmonë mendojm pas jush deri. <rire> ne diznonë eh, me dojmë, që është vërtet në fakt, që është vërtet. <laughs> po mund ta provoni ju të parë një herë, kështu që nuk ka ndonjë problem. Do okay. <laughs> ja, jeta provojmë ne të parë. Tanë, nëse doni. Dakor, dĩ, dakor. Patjetër. Patjetër. Fundamentalisht. Ja, në 100% kohë. Mhm. Përdorni ju fuqit tuaja tani për këto momente. Gjend fjalën e çunave. Jepini. Atëre, është send fjala ja. hmm. që keni menduar? Është një gjë që hahet. Jo. Tanim derisa është send hota, edhe nuk mund <laughs> të gjej edhe altini tash. Mund të jetë një frut altini. <laughs> Kështu që s'ka lidhje. Se bishaka nuk hahet. Është uh, diska jeli. e prekshme apo është një koncept? Jo, ja, është një koncept. Një koncept i mirë. Më të thosha e mirë, më të thosha e mirë, më nuk jam mund kush jam mund që të qikoj tjerët. Në përdore të mirë apo për keqë, me të të dhe pri, me dhe pri, me në farë. Po, po, mm. në që të gjithë të prorë? Êshtë një dhe pri. Ja, është një koncept. Koncept. <laughs> <laughs> Diskaqën e ja bëjmë dikujt, apo përfshihemi rastësisht në ta. Jo, rastësisht nuk ka të bëj, është e qëllim shme. Bëhet me qëllim. Po. Nga një Qëndrim një qëndrim, do ja. është të? të <laughs> shalade, e, e, bingo, një qëndrim? Kulturarë... Filozofikë... Social... Jo... Hami, Vajsa... Do një sharate... Do një sharate, jebim, va, kjo është sharate... është një fjallë, mishda, shu, që mund në ardini kemi menduar që Vajsa të mundohen të nëzbulojnë se cila është, por që e kanë të pa mundur, pasi është një koncept... Konceptet të kërkojnë u hy... Koncept, Vajsa... Jo send, jo send, nuk është këshu Ja, jo, jo. Kurrë, çfarë? Unë nuk filloj me ta. Nuk fillon me ta. Nuk fillon me ta. Është një lloj qendrimi. Vjen ja. keq, nuk fillon me ta. Çfarë pun dojën me ta? Është një lloj qendrimi, po them filozofik, social, është një lloj qendrimi qoftë dhe politik ndoshta. Është diçka që njeriu e ka bër gjithmonë, gjithmonë, qysh nga lashtësia, madje, kshu ka nisur. Si para alkoolit, madje. Kshu ka nisur, po. Le ani ndov. Unë nuk kam asnjë. Dot në kampe të caktuara ndodh në grupe me çelë organizimi. Jo, s'është një lloj organizimi. Olga, nuk është për të bërë loja kështu me të shkruajtur Altini tadi. S'u pa pas sa jemi në radio. Tashmos jo, është, është respekti për po shkak. Jo, nuk është respekti të shkruar, është respekti. Jo, gjeta. Ne nuk është as dhuna ndaj grave. Jo, ndaj burrave. Jo. Jo. Nuk është. Allare, po ju ndihmoni. Po ju ndihmoj. Jo, po ju ndihmoj. Është mm. një mënyrë për të qenë më pranë natyrës jerë ta dam të kuptoj. Me e thon me. Jo, jerë. Çfarë mendon? Me pran natyrë, ekologji. E ekologi. e pirë. Jo, jo ekologjia, jo. Është një çndrim politik, social, një çndrim kulturor, kulturor, kulturor, kulturor, kulturor, kulturor filozofik. Filosofi po deshe fol filozofik. Por do të thënë me pran, me pran natyrës. O, sot që është shumë dark. Ti vjen i, i. Jo. Me bë? Me bë? Me bë, jo, jo, jo. me bë. Hah, çfarë mendon? Olda me bë. Po Unë me doha me në Me në, qa është me në Naturalist Me pra natyrës uh, Me vë, vë. Naturalist ve... është një mënyrë për të thënë këtë mm -hmm. fjallë Po, po, po me vë Po jo, me vë Që është naturalisti Me vë Me vë Ve, jo, jo Ve mje Ve mje Ka kampe ku njerëzit shkojnë kështu Edhe, edhe rinë rin të gjithë bashkë Nga që praktikojnë të lojë uh, Sporti po themë në thonë nëza Hamë yeri. Wow, yeri. A... Nuk kam gjetur fare. Është <laughs> është le të themi që nuk ke nevojë për për hekur. Kur kur praktikon këtë, këto lloje gjëj. As për varse rrobash, as për të palosur për të larë. <laughs> wow, yeri. Të. Nuk ke nevojë për për të kurosur, këtë po them. A? Jo, jo. Do kohë vëre, do kohë vaje. Amigoso. Nuk kam asnjë. Kur da. kur praktikon këtë lloj sporti, nuk të duhen Nuk të duan pantallonat. No no. Ah prano. No no no. Po no. nuk no, prano, wow. s'na vdishe. Po <laughs> mirë, pse më sadh ju nuk fillon me n, pavarësisht sa jeni natyralistë. Jam, jam në një mënyrë tjetër për ta afrontuar. Wow. Wow. wow. wow. <laughs> <laughs> A më vajzë. Të rëhiq mirë, mirë ngjash. Faleminderit. No no no 0692070222 0692070222. Përdorimo koncepte, përshëndetje. <laughs> ja, ne koncepte. Është <laughs> <Gjero a shpien. laughs> edhe një lojë. Gjira artist, zakonisht send ose gjira sipër. Ai ndonjë ai. Gjira sipër në Club FM dhe Club TV. Ju mund të susuar nga Vodafon.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 So like I got I know best that you beautiful inside toes on a glass come moving fast come take the wheel and drive Radio, loja i që vendos dhjem të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëme. Gjene gati? Po, është një send? Jo. është një koncept? Jo ta mamë. është një veprim? Uh, është diçka ar... që ndodhë. Jo ta mamë jeri, mm. mozotua është nërmet konceptit dhe mendimit? Po ta mamë aty, po. në mesel tim. Dikun, mi dis. Oll ta një sekund, pishkoj diçka mos është? Shkoj diçka ti. <laughs> <laughs> kujdesa të drejtë dora vazhdoj <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Maltin nuk është ajo që kur themi mendim është më më afër se sa koncepti ieri mm. mm. është mendim që zakonisht e përdorin nenshkujt apo është kjoa të, po ja, të, të dy të gjitha të dy palë dishëm edhe të kafshëve po mund të ndos edhe kafshëve Alta po mund të ndos edhe për ditë është një mendim që e bën dhe kafshët jo e do të pothuaj që mendoj të mësoj të ndo Mm. Po vjen nga lart apo <laughs> si nga lart. <laughs> Domethan është nga njeriu apo e përdorin vetë se un di kafshët... mm. <laughs> <laughs> që kafshët s'paro komunikojnë me njerëzit. Po kush thaj ç'është komunikimi i njerëzve? Ësh diçka që u ndodh edhe njerëza edhe kafshëve. Mos sot kot e fundit po më ndod pak shpesh në fakt dobët fillon atë deri. Ëm, çfarë jam po? Jo, nuk fillon me po. Hmm. Dhe është pa gjumësia a, që orcas po i ndos. Jo, jo, jo. Apo po, po. Ato katër muajt e fundit, ja. në gjithë sezonin pak <laughs> shumë. Faleminderit altë. Ju kujdesesh për mua. A, un mos, më shkoni mua, mëzi asnjë. Oh, po tish. Asun. Po është një mendim që i ndon edhe kafshëve. Mendim dhe po jap një mendim dhe imazh në të njëjtën kohë. Ja pra, hënë ndihmon pak. Ja pra. Vjen mendimet dhe imazhat të shoqëruar abask. Mendimet dhe imazhat. Po, nuk flasim vetëm për këto të njerëzve, them unë. Mos, mos, mos e kuptoj. Haide, s'e gjej. I, i, i, i ah, ja. ah, ah, shihen atë, shihen në gjum. Bravo. Eritiçës e kishin mendim. Ah, ah, shihen në gjum. Okej, e gjetëm. Sa dohet të thojë atë? Mirë, kemi kohë për popkuisin, doim popkuisin shumë shpejt, sepse kemi interesant sot. Popkuisin e sigojmë se e shpjegojmë dot se është i komplikuar kjo nga ana shpjeguese, por duhet që të njihni muzikën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 Unë kam sa emra grupe sh, mm -hmm. emra grupe sh, muzikor, Tam. të tani shem dhe të shkuar, por të këtyr mbrapsht, si një qorrape. Unë do t'ju a theme emra dhe grupeve mbrapsht, ju do t'gjeni për cilat fans. grupe e kam fjallë. Mm -hmm. në Pyetja nëmër një. Pyetja nëmër një. Pyetja nëmër një. Ping. The Savers, apo për këtyr në shqip shpëtimtarët, mm -hmm. do t'ishte mbrapsht. Emri i këtij grupi mbrapsht në kuptim. Ëh. Uh -huh. Emri i këtij grupi që në fakt dhe në të vërtet janë nga Las Vegas, ishte vetë bashkuar. Ëh. Uh -huh. Shpëtimtarët uh -huh. apo The Savers. Do të ishte e kthyer së prapti me kokpost, emri i këtij grupi. Ëh. Uh -huh. Kujdes, nga Las Vegas, grupi njër, okay, Altin, okay. Një ide, pa, pa, i një or aktual. Okej? Altin? Okej. Po po, unë gjeta. Ti ke ti ke i ke çefta. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. I kthyer mbraht, emri i këtij grupi britanik tam, tani më të shpërndar do të ishte Leave This. Leave This. Lërë. Mhm. Mm Lërë mos e prek. Lërë këtë. Lërë këtë. <laughs> këtë. Mm -hmm. Leave This. Emri i këtij grupi i kthyer surprisingly. Në kuptim. Pyetja numer 3. Pyetja numer 3. Pyetja numer 3. Emri i këtij grupi nga Florida, Mhm. Uh -huh. Nëse do ta kthenim mbrapsht në kuptim, do të ishte Beach Boulevard, apo Main uh -huh. Street Old Man. Main Street Old Man. Mhm. Uh -huh. Ku i desh? Është shumë i famshëm dekor. Edhe pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4? Pyetja nr. 4. E këtyër së mbrapshti, së prapshti, mm -hmm. emri këti grupi shqiptarë, mm -hmm. Roku, të të ishte vashat e malit Vashat e malit mm -hmm. Okej? Okay? Dekar Okej okay. 069 27 22 069 27 22 Pra cilë të të ishin, the savers, leave this Main Street Old Men dhe Vashat e Malit 069 27 22 22 Mbass Park ishte pop kuici I am Oak vjen me On Trees and Birds and Fire The chick was right down your spot in his eyes were burn right into mine I can tell just what's on his mind 'cause no, he ain't happy about it let you make you want us Oke, ora janë në 9:06 minuta. Mirë se vini ardhën në grupin e mësimit, miq mjë dashur. Ju përshëndesim mirë rrim ditë. Të mbarë, e fantastike. Ora është fikse për të bërë edhe përjetë. Po, kusht po Ola nuk ka ardhur akoma. Kush <laughs> <laughs> e do na duat? Ola kërkohësh në punë. Më vjen sa lemëroj që është. S'ka mburuar akoma programi. Po gjithsesi, oke. Okay. Uh, uh, ah, pas 10 minutash do të vaja erdhë, erdhë Ola. Uh, ah, pas 10 minutash do të kemi këtu në studio miq dashur edhe 3000 që vijnë nga një grup të rinj, ah, uh, sot në ditën në ditën e në sot është ditë e njëzë me amtit kuvizuar dhe um, në gjithë botën është një ditë për sensibilizimin në çështjet lidhje me çështje probleme mm -hmm. uh, dhe zgjidhje të mundshme për uh, këtë kategori njerëzish, këtë kategori qytetarësh që jetojnë mesnësh, ne do t'i takojmë uh, edhe dy djem që janë uh, janë pjesë e uh, këtij grupi dhe do na të na tregojnë uh, mbi çfarë ndodh, çfarë uh, po ndodh me ta, çfarë po ndodh në Shqipëri, cilat janë disa nga problemet e cilat janë disa nga zgjidhjet që uh, këta njerëz kërkojnë, e se si ne mund ndihmojmë si media për ta bërë jetën e tyre më të lehtë, e më të mirë. Tani, gati për pop quizin? Gati. Le të shikojmë nëse i kanë gjetur njerëzit këto. ieri, shpëtimtarët apo the saviors është kthimi i mbrafsht apo përmbys i këtij grupi? The killers. The killers nga Las da. Vegas, Nevada, Shtetet e Bashkuara, the Bravier. killers apo the saviors, mbrafsh. I mm -hmm. think I'm Greek. Leave this apo lërë këtë. Do ishte e kundërta e Take That. Bravo. Grupit një urr Take That. Yes, Që nuk janë më tani. No. Por ishin shumë të mirë. Po janë, gjallë janë ato. E gjallën gjithëherë s'e dhanë bashkohen po. Në qejfin e tyre, po. Kemi pas ai pyetjen e tretë për Olden Olta, Bleach Boulevard-esh apo Main Street Old Man do ishte ta e kundërta e këtij grupi nga Florida? Mm -hmm. Backstreet Boys. Backstreet Boys, po. Djemtë mm -hmm. rrugicave. Mhm. Mm të pasme Dhe në fund fare, Jeri, ëh, mm -hmm. kthyer përmbys, emri i këtij grupi i lezhianësh do të ishte Vashat e Malit. Djemtë de detit. Djemtë djem de detit, djem. djem. djem. brawi Jeri. Kush është fituese Holta? Ndërkohë është Alba fituese 937 i mbaron numrin, fiton kontrollin e plot nga Spitali Amerikan. Bravo. Breda. Alba. Breda. Të lumtë alma. Gjithashtu kemi edhe fitues të tjerë për këngën e ditës është Ilva fiton një lule nga bota e luleve. ëh mm -hmm. Dhe për shër radio të është në do shër radio qunave Blerina fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe ndër ishte shër radio jon Luani gjithashtu fiton 2 bileta për në Cineplex Bera dhe bera dhe A për shkati që kanë një di me Në prindrit me qunave venqel Mhm mm Si pas uh, asaj që në Amerikë qëhet si qëndra për kontrolin e smundjeve CDC, Center for Disease Control Në uh, basi ka qënë një gujt që shpritur për vite e merave Shpritur shumë gjatë, në fakt dhe ka shumë debat mjë kësorë që bëhet atje Prej kohërsh në sede bashkuara Gujta thot që djemë dhe vejgjë duhen rrëthprer mm -hmm. Duhen rrëthprer Ka një debat mjë disa ta rrëthpresim fëmijën A ta bëjmë fëmijën Synet si shësot pobuli, mm -hmm. apo të mos e bëjmë Si pas Amerikanëve uh, Përfitimet e të qënit i rretë prerë Janë shumë të lartë të se sa uh humbjet mm -hmm. po themi ëh uh, sepse mbron për shembull nga transmetimi i HIV-it, i virusit HIV dhe transmetimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme deri në 50%. Oh, wow. Jam 50% më kur, uh, kur je i mbrojtur kur kur jej rrethprer nga se kur nuk jej rrethprer. ëh uh, gjithashtu nje ke më shumë uh, më pak gjasat ta përhapësh sëmundjen nëse ti je i smur mm -hmm. tek partnerja kur nuk je i rrethprer. ëh uh, Problemi që anthalcitojnë është që mund të ketë komplikacione, por këto komplikacione thonë ata ndodhin vetëm në rreth 0.5% të të sapo lindurve dhe në 5% të të rriturve. Nëse bësh mm -hmm. shkon dhe rreth pritësi të rritur, mm -hmm. vetëm 5% e njerëzve mund të kenë ndonjë komplikacion, por që thonë ata janë gjëra në masë të hershme po. nuk ka rrezik. Megjithatë, në dekadat e fundit ka rënë me 10% numri i, I rrezikprerjes, po. Në tani është 58% në Amerikë. ë uh -huh. uh, ndërsa disa tjetër pasaj që vien 32% janë të parë. Por këtë dikur ka qenë ka qenë goxha më lart. Edhe CDC-a më në fund thotë që është më mirë pra të, të rreth pritesh. Të snip snip, ta përdorosh atë. Që do të pritet thonë ata me një debat të ashpër, sepse ka grupe Uh, Shënë uh, komplet kundër Rëth uh, mm -hmm. prerjes Jo për arsujet por... vetare, për për arsujet mjexore uh, Mendojnë që është një Që fëtona ta një ndërhyrje Pane vëshme që i përkise një epoke Kur njërëzit këshin ujë dhe sapun Por uh, tani Po mirë mendojnë se kjo është faza e par Faza e parlimërrua Se përstaj burg Shënë <laughs> <edhe> për <dajë laughs> të nuk Shënë <laughs> Garko dimë, datë 28 shtul për të rrethprer, pastaj jo, për ndryshë, për ndryshë. Burg, burg. 28 shtun. Mirë. Okej, faleminderit. Ojta ka mbëdë një hija? Jo. Asgjë. Ne kemi të gjitha. Mhm. Okej. A bëjmë edhe një kështu nga këto lajme nga Bota? Yes. Si thoni? Daccord. Okej. Okay. Pip, pip pip pam. Pip pip pip pam. Afera. Mishtashur, një lajmë tjetër është ky Në basë vendimit të UEF-as Të djeshëm Se tu ashtë në apel Rezultati i ndeshjes Serbi Shqipëri është kaqë Sa Në basë vendimit të <një> djeshëm <të> <një djeshën, të> 0-6-9-27-12-2 Në dërgër në mesajtë uaj A pa haruar të shkrandi dhe emrin Për qëmë fituaj Në di që përë një vendim tje U mor një vendim nga UEFA Kështu u tha U apelua mm -hmm. Dhe djej ishte vendimi në apen Sa është tani rezultat i ndeshjes Serbis-Sqipri Këtëm e bas pak Dhe zhëm e del tani Mishdashur Jeni me krybile më gjesit Në valet e krebe FM në 100.4 on God only knows what we're fighting for All that I say You always say my word I can't keep up with the old turning tables on the old farm I can't breathe so I ghosts is flying i will the hands to turn and save her for you to turn and save her say sit Ne Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafon. Un jam rëtit dhe shokët më thrasin i përgatituri, sepse kjo është fuqia ime. Parti Dhe me Vodafone Club, kam paketat më të plotësuara edhe me minuta ndërkomtare. 400 minuta ndërkomtare në paketën superiore, 300 minuta ndërkomtare në paketën mega dhe 400 minuta ndërkomtare në paketën ekstra, tani drejt 25 shteteve. Ne jemi herojnë të sënesërmes dhe fëqia jonë nuk njehë kufi me Vodafone Club, komuniteti numër një në Shqipëri. Vodafone, power to you. Babi, babi, ka me ndua një mënyë për të shtuar paratë. Si kështu? Ja, marim disa para dhe i pusim brënda në to Për pasi u itin për dit Për shumë më muaj Dhe i rrisat të mbi një pëm Kjo pëma nuk të të qele lule Për të të rrdoj para për ne <të> Për qëtua kështu më i bi Mënyra më e mirë për të shtuar parate të uash Në përmjet depositës progresive 18 muajore nga kredit agrikol bank Investoni fitime të uaja në depositën progresive Dhe përfitoni deri në 5% interes për depositat në lek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 Mirë ngjitur në grupin e miqesit me dashuri, përshëndesim. Siç ju kam lëmëruar më parë, do të kishim në studio tre miq shumë special sot. 3 dhjetor, është data ndërkombëtare, data ndërkombëtare e njerëzve me aftësi të kufizuara mm. apo me aftësi ndryshe. ë dhe ne do të flasim sot me uh, tre uh, miq, Eglantina Shllaku, e cila është koordinator e programeve pranë Qendrës Ndihmonie Jetë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E bashkë me Eglantinën kanë ardhur këtu në studion tonë edhe dy djem, Andrilon Berisha Mi më gjithë si Andrilo, mi më gjithë, edhe të. Eugenio Gostivari. Mi më gjithë, mi më gjithë. Këshu që, diskutojmë pak për, për të qështje, për... A, është tishka e ditur kjo, që vjen një da dhe bëdhë një sensibilizime që dhe dhe dhe të themin që këto janë probleme me cilat njërzit, familjet, ndryshme Shqipri jetojnë në gjithë do ditë, dhe nuk janë pak, por janë shumë. Çu jemi në fillim fare, edhe edhe do të flasim se kanë disa kategori. Kur flasim për njerëz me aftësi të kufizuara, mund të jenë fizike, por mund të jenë intelektuale, pra kanë forma të ndryshme dhe sot do të flasim me persona për persona me aftësi të kufizuara intelektuale Inlektu. në Shqipëri. Sa të tillë ka? Ëh, uh, më së pari faleminderit për ftesën në studio sepse për ne është shumë e rëndësishme për të prezantuar një nisëm që Organizata jonë që ndihmon jetën së bashku me një shoqati tjetër që punon në fushën e aftësive të kufizuara me të pak dhe me mbështetjen shumë leneroze të Fondacionit Soros këtu në Shqipëri, kemi ndërmarr për të nxjer për të krijuar një grup për të personave me aftësi të kufizuara intelektuale dhe kjo ka ardhe gjitha si një problematik cila ndodhe të është par në vëndin tonë për uh, se si këta persona uh, ku ta persona ndodhen për uh, mundësi të pakta që ata kanë për të integruar në shëtë të fushë uh, nësjo se i referoemi një shifre uh, në Shqipëri uh, ka arreth 57.000 persona me aftësi të kufizuar intelektuale 57.000? Po, mi disë gjitha të grupi 120.000 persona me aftësi të kufizuar a intelektuale të grupeve të ndryshme si 78.000 aiu mm -hmm. që ndodhen në Shqipëri. Ëh uh, dhe 57000 prej tyre janë persona me aftësi të kufizuar intelektuale. Me uh, problemi, Chris, qar, qar problemi, uh, e kuptoj. Ëh cili është problemi kryesor? Ç'është ç'është problemi ë hasinata sot. Ë e di për shkakun që uh, kur je tetraplegjik, paraplegjik ë uh, gjithsesi, gjithsesi organizohesh më kollaj dhe mund shkosh uh, të kërkosh të drejtat të tua ato para që të takojnë sintihmes nga shteti për familjen, por kur ke aftësi të kufizuara intelektuale kjo bëhet, bëhet më e vështirë. Dhe kam më ne që jo vetëm se është më e vështirë në praktik, por edhe për mënyrën se si funksionon këtu tek ne, është bër më e vështirë. Ky grup, po m'thuaj, i njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale është përshtuar në formë po ë siç e tha dhe ju që grupet uh, si për shembull persona me aftë uh, të uh, persona kufizuar, persona paraplegjik tetraplegjik, persona me aftë të kufizuar vizuale, të verbrit, vizualet, të verbrit, të verbrit mh, mh. ata që nuk uh, që kanë probleme me digjimin, uh, uh, përfaqësojnë vetveten e tyre. Ndërsa për sa i përket personave me aftë të kufizuar intelektuale, ata gjithmonë kanë qenë të përfaqësuar nga prindrit e tyre. Mm -hmm. Kjo për faktin sepse janë quajtur si persona pa uh, pa kapacitete për të përfaqësuar vetveten e tyre. Ëh uh, dhe kjo i ka bërë ata të veçuar, i ka bërë uh, të diskriminuar, uh, të vuajnë stigmën ata dhe familjet e tyre njëkohësisht që gjithë shoqëria i etiketon si persona pa kapacitete që nuk kanë nuk mund të aftësohen, të integrohen në në në edukim, në tregun e punës, në të të, të, të kenë një jetë sociale, të bëjnë pjesë në sport, mm -hmm. në çdo në çdo fushë të, të jetës që gjithë ne bëjmë pjesë. Mundi të pyetësh shuna Andrilon, e kanë vërtetë këta që që e ndjeni vetëm për shkakun që shoqëria shë ju ju ju ju ju, ju mban mënjan. Faleminderit për emisionin këtë javën e festova. Por po flasim për të drejtat, po të drejtat tona do t'i kemi sepse fosfatet të drejta me të barapartë me të gjithë, sepse ta ka të drejtën, as kim të drejtë, ne, neve na përpusin. Mm -hmm. Nuk do të na përpusë sepse ne jemi këtu këta këtu, ne A, të paktë punojmë bashkë, sepse bashkë punonim bashkë nuk kemi tret ashta ashta putëkimi tet bash. Ne kuptojm. Ah. Ja, Merku, ja ku e ke. Ëm uh, mm. po mirë, është kjo egle, është kjo kulturore, është kjo është kjo tradita jon, është kjo, më them kjo e para e, e këtyre kësaj katërgjerv personave si paaft për që në të qenë të ndërgjegjshëm për veten e tyre, Andriloni na provon ndryshe, mm -hmm. shumë i ndërgjegjshëm për për veten e tij. Ëm uh, pse, pse ne mendojmë kështu? Këta këta nuk vlenin pothuajse për shoqërinë, ky lloj diskriminimi ë uh, nuk është se ka qenë vetëm në Shqipëri kjo lloj diskriminimi, por në të gjithë botën, thonë, kjo lloj diskrimitimi ka ekzistuar dhe me kalimin e viteve ë uh, ka është ngritur një lëvizje në të gjithë botën, në Evropë, në rajon. Mm -hmm. Edhe në Shqipëri, duke u nisur nga ne që nga ne që jemi organizata prindërosh që punojnë për uh, të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, që të krijojmë të të të, të të të bëjmë këta të dukshëm, këta persona t'i bëjmë të dukshëm sepse në fakt këta janë, ekzistojnë mm -hmm. dhe ata kanë kapacitete dhe aftësi. Uh, është ajo mungesa jonë që nuk u avëm në dije ose nuk u dallojmë këto kapacitete dhe aftësi dhe ne jemi ne që duhet u ajpim të drejtën. Mm -hmm. Dhe sepse dhe është ekziston dhe një konvent uh, që është konventa e Kombeve të Bashkuara, e konventa të drejtave të personave me aftësi të kufizuar që juajep këto të drejta. Është konventa është i vetmi dokument që uh, zyrtar që u jep, që njeh dhe uh, të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Dhe çdo uh, ligj shqiptar u jep këto të drejtë uh, dhe konventa u jep të drejtë dhe pse mos i kenë këta këto të drejta? E, Nuk është se kërkojnë diçka më Mjë. shumë, si është të drejtat e tyre. Le ta lëmë në dy plane. Atëherë të drejtat që ata nga shteti, konkretisht çfarë do tishin? të ishin? Te drejta që kërkojnë personat me aftësi të kufizuar intelektuale nga shteti, diçka që u mohohet tani. Uh, e para është vetë përfaqësimi. Ata duhet ta përfaqësojnë vetë vetveten e tyre. Ajo e pa se Adriloni e tha shumë mirë atë se çfarë ai mendonte në lidhje me të drejtat e veta. Ata e, kanë aftësitë e kapacitetet e tyre, thon atë që mendojnë, atë dëshirat e tyre, e, nevojat e tyre, të drejtat e tyre, kanëvojë të gëzojnë, e, janë të aftë të, të, të dhe të puno, të punësohen, kanë të drejtë të shkojnë në shkollë, gjëra që deri më sot në Shqipëri janë mohuar. Këta uh, persona me aftësi të kufizuar intelektuale nuk uh, nuk, nuk kanë qenë të gjithpërfshirë në shoqërinë tonë, uh, ashtu si të gjitha grupet që ne përmendëm më sipër. Po janë të aftë punohen? Janë të aftë. Janë të aftë uh, punojnë, janë të aftë të mësojnë. Janë të aftë, në... jemi ne, shoqëria, jemi ne organizatat, shteti që na del si detyrë të krijojmë atyre kushtet uh, që brenda uh, mundësive që ata kanë të punohen, sepse Të gjithë njerëzit kanë ato uh, aftësitë veta diku të kufizuara që u përkasin profesioneve, ashtu edhe këta. Ama nëse ne u krijojmë atë vendin e punës, nëse duam të punsojmë, të krijojmë vendin e punës tua përshtasi mm -hmm. në bazë të mm -hmm. kapaciteteve të tyre, atëherë ata mund të punojnë shumë mirë, mund u do, kryojnë... do, do të kryejnë. Do të them te ty se kam një pyetje që lidhet me këtë, për, do ta pyes pak Eugeni. Ty çfarë të pëlqen që të bësh? Ja, unë do të mësoj shumë mirë edhe të ku të rriten do të bën vërtet një kuzhinier që të mund të gatuan gjëra të po, mira. Me... Të pëlqen të gatuanj? Po. Si kusht shikojnë çikpucqot, pëlqen të hash. Ça çat pëlqen të gatuanj? Ja, do të mund të çjeroj patate, të mund të çjeroj karrota, të mund të presin speca të dhe mund të çerojnë dhe tomatet, mund mm -hmm. të presin domatet. Un i ha me gjithë lëkurë. Po, do të thotë tek tek qendra, tek tek qendra uh, ju qendra është ndryshon një jetën. Ndihmon, më fal, ndryshon një jetën. Ë, po. çuna uh, nda aktivizohen me me punë atje për shkakun, me kuzhinën, u xhenio po, i bën po, vërtetë po. Po, po, po, u xhenio. Nuk më thotë mua kështu në, në, në, në, në, në, në radië që un çeroj patadat. Ai i çeron patadat. Um, po, i çeron shumë mirë Bilesa. Kompjuterin, kompjuterin e përdor? Ë, po kompjuterin merr shumë gjëra të reja, si për shembull, të mund të marr mesazhe, të bëj mësime, të, të mund të të flas me anglisht, të mund të mësoj vër anglisht, të mund të mësoj edhe për shqipet, mm -hmm. edhe për gjëra të reja. Mhm. Mm uh, Ma... Më thuaj, vazhdo. Mazë edhe mund të kon kon konunikohet me në në Skype? Po, në Skype. Dhe shumë gjë të re dhe kaq. Okej, okay, shumë mirë. Ë, uh, Egla, uh, ja dish këmbra, kse doja të hyja këtu. Ë, uh, për shumë familje, kur kur u vjen, kur bie ky short, kur u vjen një fëmijë që mund të ketë këtë lloj, uh, këtë lloj sfide përpara, ë, uh, ndodh që familja e mban, si tu thash, fshehur. Ka një lloj stigme, një lloj turpin që, si të dalë, unë them që kam një fëmijë a të till. Dhe dhe çfar çfarë ndodh pastaj? Ju duket është që nëse ti e lën atë fëmijën ty dhe nuk e aftëson, ky problem sa vjen e bëhet edhe më i madh, në vend se të bësh të kundërt. Do të shpjegoj pak, cilas është mënyra e dur. Ëh, uh, siç e thash edhe preka edhe më përpara që jemi ne shoqëria që ua kemi krijuar këto kufizime, këtyre persona ua krijon këto kufizime sepse uh, ne duhet të krijojm kushtet atyre që të të shprehin dhe të shpalosin aftësitë që ata kanë. Një, një janë në një ndër sfidat kryesore që mund të dal familjes ose një ndër rrugët që ja duhet të ndjek kur përballet uh, uh, me prezencën e një fëmie me aftësi të kufizuar intelektuale ose çdo lloj aftësie të kufizuar të të gjitha grupeveve. Uh, ajo janë shërbimet. Ato duhet të punojë fort dhe të luftojë fort që t'i krijojë fëmijës së vet mundsinë që të marrë shërbime që në fillimet e jetës. Kur ky fëmijë diagnostikohet me uh, të uh, aftësi të kufizuar, sepse uh, shërbimet do ta ndihmojnë këtë fëmijë duke filluar që në fazat e para të jetës që ai të shkojë në shkollë, mojë, të arsimohet, të marrë potencialin e vet domethënë maksimal. Mvon të kalojë në fazën që dhe të punsojë, të marrë një, një edukim profesional dhe e pasaj të punësohet si gjithë njerëzit e tjerë. Por ama janë shërbimet ato që një person me aftësi të kufizuar duhet të marri që në fillimet e jetës së vet që të mund pastaj të integrohet në shoqëri si të gjithë njerëzat e tjerë. Po në rast se në rast se nuk e aftëson një fëmijë, nëse nuk i a ja jep këto shërbime. Ëh uh, çfarë ndodh me kostot? Uh, nëse nuk i a jep. Nëse do të them për shkak që këto këto shërbime kushtojn. Ta. Kushtojn tani. Po më vonë. Uh, nëse nuk ja jap do të jetë e një njëjta e njëjta gjendje siç është edhe sot që ne kemi gjithë këta 57000 persona me aftësi të kufizuar intelektuale vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre e uh, marrin shërbime në qendra si Ejona, tek shoqata Ejona ose tek shoqata Metpak ose tek organizata të tjera që uh, ndodhen në Shqipëri dhe ofrojnë. Sa pak ka shumë nga 57000. Nga... Sa marrin shërbime pak a shumë? Nuk është se është e, e përcaktuar për intelektualët, sepse mm -hmm. uh, nga vetë nga shteti marr rreth 361000 361 persona. 361 Ose mund të themi zero nga 140000 i personave më afë, si të kufizuar që ndodhen në Shqipëri, vetëm 361 e një persona marrin. Ço do thotë? Ço do thotë 0.8% e mm. gjithë numrit të personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri marrin shërbime dhe trajtohen ë uh, për të rritur kapacitetet e tyre dhe për tu integruar një, në shoqëri. 940.000 persona nuk marrin shërbime rreth 139.640 persona. Dhe marrin mm. edhe marrin 361 persona. Në ajo është katastrofike është po, si. Po, si. dhe këta persona sa i ndo, janë në shtëpi, ë uh, rrin të izoluar, uh, janë të diskriminuar sepse vetë shoqëria i diskrimion duke mos uh, këta mos pasur kapacitet, uh, mos pasur mundësi për të shprehur kapacitetet e tyre, atëherë ndjehen të të izoluar dhe të diskriminuar. Familja nga, nga nga ana tjetër ka stigmën për të përballur këta fëmijë sepse i mendon të paaftës ose që ti ti ruaj nga një, një. ato se çfarë uh, mund të të ky person mund të përballet uh, jashtë shoqërisë. Ka një ndryshim në në në ligj, ka ndryshim në Ministria e Mirëqenies Sociale etj etj. Më shpjego pa, çfarë është ky ndryshim? Ka një ndryshim pozitiv që po ndodh në lidhje me trajtimin financiar që do të ndodhë këtyre personave. Uh, po, ka ndryshime. Së fundmi janë ndërmarr disa reforma nga uh, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis dhe të uh, doja t'i përshëndesnim sepse vërtet janë disa reforma që janë të nevojshme për uh, këtë kategori personash uh, nëse derim sot, si që folëm personat në afsytë kufizuar uh, fizike uh, ata që nuk shikojnë, që nuk gjojnë kanë, kanë mundur të vetë përfajsohen uh, personat në afsytë kufizuar intelektuale uh, nuk e kanë pasur uh, nuk e kanë gëzuar këtë të drejtë nuk e kanë pasi shëqat e përfajsimin për. ka shëqata, si qanë shëqata jonë në pagosë shoqata të tjera prindrish mm -hmm. që po jo jo të vetë tyre jo të vetë tyre. Çdo si shoqat shka për shkakum të të verberve apo shoqata tetraplegjike. Jo të të të që vet ata të shoqata prindërsë përfaqësojnë veten po, e tyre. Po kanë qenë prindrit që i kanë përfaqësuar ata dhe është ndjen një përplasje sepse në pas të konventës çdo njeri ka të drejtë të të përfaqësohet, të kërkojë të drejtat e tyre që kjo konventu ajep, mm -hmm. ligjet ja japin. Mm -hmm. Dhe deri më sot nuk e kanë gjetur sepse ligjet nuk kanë gjet zbatimin, do mm -hmm. të thënë çfarë don trishoj konkretisht dhe ne mendojmë se ë ky grup që është grupi i të rinjve me aftësi të kufizuar që deri sot janë rreth 20 të rinj me aftësi të kufizuar intelektuale që ne kemi marrë nismën që të të ngremë, uh, duhet që të ne po e përgatisim këtë grup nëpërmjet trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të tyre. Jemi në fazat fillestare dhe ky grup ka të drejtën e vet që vetë përfaqësohet, të kërkojë të drejtat, ashtu si grupet e tjera do ti dëgjohet fjala për vendimet dhe reformat që merren për kta. Po në lidhje me me flas, okë, dakor. Kjo është një çë që juaja nga ana e shtetit. ë në lidhje me financimin me kta, ndryshon diçka, do do të jenë apo do të qëndrojë e njëta situatë. Në lidhje me atë që u takon që të marrin. ë ajo që u takon, ata e marrin deri atë mbështetjen një mbështetje mbujore që shteti u jep në bazë të ë ta për a, që është vendosur që merr çdo person më ashtu i kufizuar, thonë merr një është një pagesë mujore rreth 9400 lekë në muaj të rregullt. ë dhe a, me reformat që ka bërë ministria dhe me një ligj që pritet që të që është bështetur dhe nga shumë organizata, është që uh, mos të kemi më statuset, por personit të uh, përfitoj të drejta dhe shërbime në bast të aftësive dhe kapasitetetve që a i ka, uh, duke vlerësuar uh, vetë personin, jo grupimin që kërë person... Do dal në të, komision. Do dal në kom komision. Se cili individ del në komision vetë dhe vlerësuar vetë përsa i takonë po, dhe jo më në grupë. Në kjo, një, që, një, që, person, në në në në në në në në në në në në në në në në në Në dhe në bastë të kapaciteteve Jepet Shumë Unë e ti që tek Qendra kë, juaj Që ndotën në prusht të, të tiranës Unë kam qenë atje Kam parë Kam izituar Nisa muaj më parë Dhe Duartë rokitje Për uh, një pun të shkuqyër atje Se është me në vërtet Andere. është me në vërtet është me në vërtet E është me në vërtet sakrificave mëdha dhe shumë punë edhe ndihmësa ka pasur nga nga shoqata e grupeve ndryshme për për t'i ndihmuar, por aty e di që u keni krijuar kushtet këtyre fëmijëve për fëmijë, disa prej tyre janë fëmijë, disa prej tyre janë të rritur, disa prej tyre janë burra, ë uh, dhe dhe u keni krijuar aty uh, kushtet për të jetuar një jetë normale. Kanë parë që kanë edhe apartamente të tyre, ë uh, katin e sipërm që mund të jetojnë të pavarur. Kjo është çështje shumë serioze, ë uh, kështu që komplimente për këtë. Por e di që çunan këtu për shkak të kan edhe dëshira. Kan vizituar, un kam një një pyetsor të vogël për për ta. E di që bëni ekskursione her pas here, vizitoni vende të ndryshme në Shqipëri. Ëm um, Kanë Rozafës. Keni qenë aty? Po. Ndodhen në qytetin e? Shkodrës. Bravo, Shkodrës. Shkodrës. Tani u ndos pyet, ti nëse do doje zgjidhje, midis Shkodrës, Durrësit apo Tiranës, kush pëlqen më shumë? Më më shumë veçje, patëm rendija ime. Ku kanë lindur? Ku kanë lindur ti? Tropoja. Ti të pëlqen më shumë tropoja. Do të thonë, prafë prafë diçka. Jo, zi jo pëlqen sepse kafimi në e mirë, edhe është ari pastor. Është ari pastor. Po, po Librazhit? Nuk kam që ne. Nuk e jeni Librazht? Ka që ne Eugen Librazht? Po. Ke luajt futbollin Librazht? Po. Ke vergon? Po. <laughs> Po, unë jam portier, unë ka për topin e... Dohëm, duke se pas kënë grënë kohën Po, kam bërë kapin, por një qik <laughs> Ska problem, Ska problem. Uh, Pra, këta dalin, bëjnë ekskursionet Muzeun uh, histori komptar, kush kajshen bërë jush? Në Kenishen? Po. Edhe ti keshen? Po. Qarë qar për aty që të bërë shumë për shtybje? O, po, është, selnet vjetra, kota atyre, armë, flamur, roba, ku kanë lëftu dhe Të ardhme tonë Në të ardhme, dhe me thonë Të po, po <laughs> të nëverit <laughs> po dhe po, se është fërën shumë po dhe se të flasin shumë për nëverit po, nga të rëkoshin atë të mësë umet e kuptaj Mir, a, a, integrimin pra dalja shëtitja në qytetë vajtja nëftime kjo është gjdo njeri ka nevoj po dhe se gjdo njeri si doj që të këtë njëndur me kapacitetet të plota apo, apo të pakta a, në qëse të të tanë bashkë mbyllur në shpi në gjatë gjithë kohës Sigurisht që nuk mund të presësh shumë nga njëri, por nëse ti në e integron shoqërinë, mundson këto shërbime, pastaj arrin që ta ta ta bësh një ënjëri të plot edhe të vlefshëm shoqëri. Dhe kjo është problemi kam ushtirën një gjë, diçka që duhet ta them, nëse ne nuk merremi kosto të bën më të rënda më vonë, pastaj. Se nëse nëse e lën njëri të paaftësuar, pastaj do ta mbash, do ta mbash shoqëria, do mend se punoj për veten. Duhet duhet të heqim dorë nga ajo pjesa që ne ti shohim këta persona si persona që kanë nevojë, individë që duhet u shërbehet, por ti shohim si persona që dhe këta i shërbejnë vetë vetvetes, kontribues aktiv dhe jo më pasiv që presin të tjerët tu japin shërbimet, ju ju ti ti ndihmojnë ti që që të jetojnë. Por uh, këta kanë aftësi dhe kapacitete që të mund të integrohen në shoqëri, kanë kanë aftësi dhe kapacitet për t'i dhënë shoqërisë, dhe ata mund punohen, mund të jetojnë të pavarur. Vetëm kështu nëse ne ju japim mundësinë që ti shfaqin këto aftësi dhe kapacitete, duhet ne të besojmë në rast të parë këta, vetëm kështu ata do të arrijnë të mund të integrohen dhe shoqëria zot jam më e mirë për shoqërin. Tek spoti që ju keni përgatitur <coughs> që ata arrijnë që të o, me shumë gjëra, do të thënë e pashmë me Te juan është një ambis shumë e mirë. Te zgjahu është to, shumë popullor atje tek u, tek ndihmoni në jetën. Kush merr me te zgjahu, do të thonë qylyman shëgërash. Të ndryshme ja ku e ka Eugenion është, me kompjuter. No, edhe Dorisi është një nga të rinjtë e shehatës më të pak që dhe ai është i punsuar dhe ai instrukon Eugenion që të punojnë në kompjuter. Me mm të -hmm. thënë, janë një një gam shërbimesh që atje uh, jepen tek Qendra Jon, po dhe që ekziston në në Shqipëri për këta persona dhe ajo që ne kërkojmë është që të do zhvillohen dhe të ofrohen sa më shumë shërbime të tilla që këta të rinj që deri sot s'kan pasur mundësi të kenë ato shërbime që në fillim të jetës së tyre të aftësohen që të shkojnë në shkollë, por nuk e kanë pasur mundësinë që të i kenë këto shërbime dhe sot janë në një moshë madhore, ata kanë mundësi që të marrin ato trajnime profesionale, mm -hmm. të aftësohen që të punësohen nesër. Që dhe që në këtë mënyrë do jenë baras me shoqërinë as për shtetin. As për prindrit po. As për prindrit në rast të parë, as për shtetin pastaj që është i detyruar ti paguaj atë pjesën atë mm -hmm. uh, pagesën të gjithë, të gjithë përfitojnë të gjithë përfitojnë të dalish veç në shtëpi, me... të kesh një punë, qoftë kjo punë me kod plot apo me kod pjesën, por ti del droner, merresh me diçka, në vend se të rish në shtëpi qit kohos edhe edhe kjo sigurisht shumë e çartë. Çiç duhet t'i ndihmojmë që këta të të, të vetë përfaqësohen të le të shpalosin aftësitë kapacitetet e tyra. Okej. Në fund duam që t'i japim shansierit që të lejoj pak kësht a... letra e grupit të advokacisë për a për këtë kategori njerëzish mm -hmm. që jeni do të lexoj Atëre letër drejtuar institucioneve publike nga grupi i advokimit të personave me aftësi të kufizuara intelektuale, i ënderuar zotëri zonj, ne grupi i advokimit të personave me aftësi të kufizuara intelektuale nëpërmjet kësaj letre kërkojmë të përcjellim tek çdo institucion, agjenci publike që punon në fushën e të drejtave të njerëzve si dhe tek çdo politikan mesazhin se personat me aftësi të kufizuara intelektuale mund të vet advokojnë në, në mbrojtje të të drejtave të tyre nëse mbështeten dhe qora johen nga sistemet për rreth dyra. Misioni ynë është të përcjellim zërin e të gjithë të rinjve me aftësi të kufizuara intelektuale në mbrojtje të të drejtave tona. Ne kërkojmë të u bëjmë thirrje institucioneve përgjithëse për sigurinë e të drejtave që na atakojnë, duke bërë të mundur zbatimin e kuadrit ligjor që mbron dhe garanton këto të drejta. Sipas këtij kuadri, ne kemi të drejtë arsimohemi, të punësohemi, të gëzojmë një jetë me të drejta të barabarta si kurse çdo njëri tjetër. Ndaj detyra e çdo institucioni është të sigurohet që ne të Emi pjesë e gjithë përfshirjes në shëqëri Të bëhem i pjesë e vendimarjeve Që lidhen me ne të jetojnë me dignitet dhe të japim edhe ne kontributin tonë në shëqëri brenda mundësive dhe aftësive që kemi. Ne kërkojmë gjithashtu të nëmbërhtesni që barierat të cilat burojnë nga stigma dhe diskriminimi, diskriminimi daj personave me aftësit të kufizuara të eliminohen në mënyrë që të mund të jetojnë një jetë pa përbuze, pa paregjykim dhe pa përjashtim. Grupën ju bënë sirje të drejtoni vëmendjen daj nevojave të e shqecimeve tonë, të vlerësoni me përgjishmëri dhe profesionalizm situatën reale në të cilën dodhemi e të orientoni për pjekjet për të adresuar problemet me të cilat ne ndeshemi në jetën e përdiqme, si dhe të angazhomi me seriuzitet për të garantuar zbatu e shmërin e kuadrit ligjor në mbrojtjet të të drejtave tona. Faleminderit Zoom, faleminderit Eglan Shllaku, Eglantina, pa them, e mirë në plot. Shllaku koordinatorë në e programeve tek shoqata ndihmë në jetën. Andri Leon Berisha, faleminderit mikujt tanë. Eugenio Giosivari, gjithashtu faleminderit që ishit me ne sot në klubin e mëqyesisë. Data 30 orë më zgjashur është dita e personave me ansht të kuvizuar sipas kombeve të bashkuara, por duhet thet një vëmendje e theksuar mbi këta persona çdo ditë. Faleminderit. Çdo ditë për vitin. Faleminderit. Faleminderit pas pak në klubin e mëqyesisë. Muzik tani. Left got a handle with finesse and no stress would be best Yeah, finesse is all just for the best In which case I'll replace baby girl with the next child I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and did no favors to win Look at the time and tide, try to blind our eyes But we'll never catch us cause we acclimatized No, our demise is not finalized Cause the sign is now, I feel the time is right So you say everything's gonna be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 been have a laugh wake up and have a with Blondie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV um, <laughs> all right <laughs> um, and oh, um, <laughs> <laughs> um, god darn it the show say Sot e gjejmë në Facebooku, nuk e di nëse e pat mm. të, të bëjmë një pyetje të fundit për sot me këtë ta mbyllim aldatë premtori. Po, mirë. E di që të një kam lënë rahat për sot, nuk kam për shumë pyetje kujtse të tjera. Jo, nuk mërziten asnjë. Por njërë por do të pyes se në cilin vend të botës, miqdashur, një prezantuese televizive mori një shuplak fytyrës për shkak të mm. veshja okay. e saj u konsiderua e papërshtatshme. O po pa. po po po. Ku ka ndodhur? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 Minha zeta está de dieta 222. Mfalshi pyet se kjo nuk është Ura, se të japë jemi nësaj. Po? Life, <laughs> do japi emrin asaj. Kjo është Hungry Live, Shuftlakën apo? Live, zotëri Live. Ale mes shtakë që më e thotë. Erini çu nga nga spektatorë, a <laughs> jeni shfaqjet? Do në... ti veshuni. Do ti veshuni. Do li vetëm <laughs> do... <laughs> do një dorë kësu. <laughs> Fap. Po, po. So po fisim pak për Facebookun, për mënyrën se si njerëzit sillen në Facebook, si sillen në rrjetet sociale. Jo në të njëjtën mënyrë si si si sillen në jetën e përditshme. Dhe ndërsa po shika Facebookun, më ra në sy kjo, kështu që dua pak, dua pak z nga da këtu Altin, se mbas pak ka një program tjetër që vjen në Claire Fem në 104. Dë program. Ocs na kujto vetë tani Ocs na ton. U shtat Ambrancolini. Po bravo. L'ascensore. A volte ti succede di vedere dentro al cuore, a volte tutti i tuoi. È proprio come adesso che sto entrando in ascensore e gli all'ultimo piano. Ripser. Se zgjoja orkestra Zaimin, unë kam shënë vogël që mm, per performon de l'ascensore. <laughs> no, Siç e ka postuar vetë para 5 minutash. Ai orkestra, jo orkestra për <laughs> vogëlshin <kukai> e <qene> vogël. <laughs> Çdo butule është jashtë këtë. È proprio come adesso, non ricordo. A te kam thosur ndoshta që <laughs> oh, yeah. bas, minutash, do bëj këngëtare. Oh je. Të të piqë. Më të mbash 10 minutash, orkestra do jetë në Trastevere. Në programin SAI Music Box, këtu në Club FM në 24 Endosht asot më në klua një edhe amblëm të plop, se jo Tani, orgesa e ka dashur Si Vajz me aspirata kënge, po edhe une kam dashur Edhe shumë cunat të tjerë <tës> Edhe une doja Në pasi, e në do, jo. non, nela, ai, në në në raj Në në në në në në qi Edhe Pamela ka qene mirë Pahaa E ari për kërkë flasëm, ka qene Pamela Tani këtu janë dy Pamela, një Pamela që ishte Nonella Raya Brunham, apo? Mhm. Ëh, po ishte edhe Pamela Anderson tek Baywatch. Baywatch, vazhdon te me Baywatch Italia 1, oh. Ojta që më fitues? Perdon. Non solo una Poi aji kemi, atë është Lipiani që ka thënë dje është marr vendimit 3-0 për Serbinë. 3-0 për Serbinë që më di. Shumirë so, Do që dy bileta për në Cineplex, ndërko në Indie hë ngryshu plakën e shpreta Në Indie e këngën, <laughs> po? <laughs> bravo, bravo Alerti fiton dy bileta për në Cineplex wow. Bravo, okay. alert Farimi ndirit mm -hmm. E mbjubim të ni E mbjubim Jura mi dit sa më të bukurën dhe të mbarën ku do ishë nda dhe një Kati për të brafuar, misht da shurtita në afret <laughs> Po <Pa. laughs> Po Për pafshim Për pafshim Like an animal in a cold and empty bed, yeah Shaking up the dream of you, I got shit to do and I'm ready to forget, oh yeah I heard you brought that girl around in half a gown and that's what I've been there